Tartunk, és uh, már szabad parton vannak. Most jön a darozos jelenet, és mindig benne van a remény, hogy egy kicsit gyorsabban fogunk haladni. De a darozos jelenet, hogy ott nincs vége a és rá, én te is. is. Igen, igen. Ezért ezt akár le is tevethetjük, hogy hiszünk ebben. Tudjátok, hogy el miért fontos? Azért fontos, mert uh, mert hol, hol úsz, sokkal maradt úsz először. Lát. Igen, meg. Én azt még ki tudtam hagyni. Igen. Kézámodik. Kéz az álom. Az emlékezett filmje úgy pergett le előtte, mint egy megvágatlan a sim Jól hangzik. Életed 15. narán, egy hónapig egy márlen nevű anya lakott együtt, egy heti díj a 4. emeletén. Lics már 10 éve nem járt. Ha megpaccintett egy vinakapcsolót, már is csótálnak közöntek el a főzőfülke, eldukolt mosokatoljának. Szürkés porcelánját, miért kellett tudnunk, hogy szürkés? Már egy csíkos, lefedő nélküli matracon aludtak. Nem vette, észre, nem vette észre, hogy az első darázs mikor kezdte építeni papírvékony, szürke házát, egy ablakkerettel fölhajlított házát az ablakkerettel fölhajlított festéken. A fészek hamarosan ökönyi szöveggúbóvá e, nőtt, és rovarok miniatűr helikopterként rajzottak ki belőle. Egy vadászatra induljanak. Oda lent a sikátorban, körüldongva a hulladékgyűjtő rádák rosszadó tartalmát. 5 meg a geciket sziszekta lány, Nitola a szobában megreket hőségtől fátyoló szemekkel égesdelőket. Kéz ittassan túlta fel a barátságtalan út Roló után. Roló volt már előző, és ahogy kéz akkoriban továbbra is alkalmi barátja. Hatalmas termetű, fiskai motoros, gyönyörű. Ehm sötét kefajában kiszökített villámcsopás mintában. Úristen, 80-as évek eszenciája basszik. A zsiszkói lángszoró, sá lángszoró sárkány szögetes fejű zseblámpára hasonlított. Én igazából ezért húztam az egészet alá, hogy itt van ez a furcsa tár, ami beilleszkedik, mi volt az első ilyen tárgyunk, amit vett a e, kínai tolv? Vipera. Kobra, Kobra vett, igen. Vette egy viperát, aztán volt egy gyűjtő, és volt egy, egy pont, ugyanígy ennyire, hogy is strukker is utána. Igen. És itt most ott tartunk, hogy van kommersiáláncszorok. Tehát, mint később megtudjuk, kéz megnyomta a gyűjtáskapcsolót. Gyűjtáskapcsoló egyik kedvenc szóval. Három számolt, majd meghúzta a rabaszt. A közel 700 kilopaszkal nyomásra sűrített, üzemanyag átlevelt a fehérre tekercsen. 5 méteres halomány láncsóva eh, eh, csapott elő, eh, a fészek, fészek szénget és legbukkfejtszett. A sikáltan túr És valaki felüljorgott. Eh, és dö -dö -dö. Az iszonyatot rejtette, a spirituális szűrőműhelyt. Keltősejtek lépcsős teraszait, a még meg nem születettek szüntelen mozgó vak állkapcsait, Petitől a lárván a féldalázson át darázsik vezetői szakaszos folyamatot. Lelki szemeni előtt mindez földörössított filmként pergett, mintha egy gépfegyvel rémületesen precíz, és szönyren idegen biológiai megfelelőjét bámul Én azért tartom hogy nagyon fontosnak ezt a jelenetet. Ezt nagyon lehet az első képest. Hát, hát meg én rosszul olvastam föl. De hogy... Szerintem azért teszi ezt bele, viszonylag eh, azt szokták mondani erre az igazából történésekre, a sűrű a szöveg, kevés a kikacintás. Tehát eh, általában nincsenek üres járatok, ha valamit ő beletesz, annak oka van. És eh, szerintem ennek oka van, ennek a ez egy hasonlat. Az a kérdés, hogy olyan hogyan álmunk interjúktal kap, bármilyen módon? Vagy, vagy magában épült már fel ez, mert hogy ez már nem az, amikor bele vannak várva, nem tudom én, 12 a patkányok a filmből, hogy gusztussan legyen, hanem Igen. ez maga a patkány. Igen, nekem nagyon nekem az, az, az az is lehet, nekem minden esetre nagyon ugyanazt a helyet vakarja meg, mint az emmi és az ember viszonya. Tehát az van, hogy ezek a darazsak, ez egy társadalom vagy valami nagyon hasonló, tehát ilyen organikus valami, amiben ami most beletekinthetünk. Tehát az egy dolog, hogy megölik őket, de belenézhetünk, és láthatjuk, hogy mi van benne, hogyan működik. A lárvától egészen a, ez a nagyon plastikus leírás, hogy egy spirituális szülőműhely. Valószínűleg tehát én, ar én arra szavaznék, hogy ez kézálma, és most álmodja azt, hogy ezt kiasználják. És tulajdonképpen aztán a Magyarors hogy hogyan pusztíthatják előtt? Én legalábbis erre tudtam következtetni, többszörnek futottam ebben. Egy egyik, de a hogy most, most szembesül azzal, hogy a... Vagy, vagy nem, ez a szövegrészet szembesülés azzal, ami a, ami a teszéres éres fúklán vált, az... Ö távolról sem emberi. Igen, igen, ez is benne van. Tehát itt én valami hasonlatot érzek, csak nem feltétlenül tudom megmondani, minek hasonlata. Lehet, hogy a teszi a spuloki, lehet, hogy az adott helyzetet, ezt nem tudom. Ami igazán izgalmas egyébként, hogy ez pont, pont az a fajta idegensége, amit mondjuk a már többször felemlegetett uh, uh, Lovecraft, az uh, letudna valami építészettel. Ez pedig a mondom. legdurvában biológiai, ami ugye annyira durván nem jellemző rá. Szerintem inkább a teszélyre a skúróknak, megmondom a, a genetikai e, vaginációikat. Akkor kicsit direktebb lenne azt hiszem. Nagyon nehezen tudom hova tenni, de az egy érdekes dolog ebben a szövegrészben, hogy mondják, hogy, hogy erre emlékeztem régről. És ez furcsa, mert vannak olyan könyvek, amiből abszolút semmire nem emlékszem, hogy megosztom itt veletek egyik kedvenc könyvénémet, nem tudom, direkt van meg a Magic the Gathering kártyajáték. Tehát ezek itt ilyen, tehát honna három izé, plén, és akkor jön egy dolog. Ebből csináltak könyvet. Ez egy kemény műfő magában. És a könyvnek szerencsére nem sok közel van a Káta de van egy testvérháború című része. Remélem, senki nincs, csak közel van ezzel. Remélem, senki nem hallgatja, akinek van fegyvere és, és tudja, ki vagyok. De hogy az volt életem legrosszabb könyve. Tényleg nagyon, nagyon erős mezőnyben indult, és... Mégis emlékszem belőle egy jelenetről, ami írtozatosan, erősen megmaradt. Ez egy olyan emberről szól, akinek majdnem végtelen hatalma van, és egyre ő. És eljut egyszer a világedéten végére, ilyen térkapugrásokkal, és ott olyanokkal találkozunk, mint ő maga, akik már nem csinálnak semmit, mert el el eltalálták a equilibrium-ot, hogy És Egészen És egész írása megmaradt. Ez azért mesélem mostán, mert ebből a könyvből, az első olvasás orvos, uh, után is megmaradt ez a Ha Lehet, hogy mással nem is nagyon emlékeztem, ami nem igaz, de erre a darázsban nem emlékeztem, és nem tudom, hogy miért. Mert nagyon, nagyon a tudatalán első. Lehet, hogy jó helyen van elsütve. Persze. Uh -huh. Persze. Az jó rendben. Én szívesen dolgoznak neki. Igen, kíváncsiságból, mint a... Lehet, hogy meg is. Az még jobb. Az még jó. Na nézzük. Nézd, pénze van, de nem mindegy. Ja. Moni bősehemruhát viselt. Fekete-sárga talpú vállszomcipőt. Ez csak azért hoztam alá, mert a és a fekete-sárga talpú vállszomcipő nekem baromiról nem mindig össze. Tehés, teljesen működik egyrészt Igen. ebben a kerületben. Másrészt én egy, egy korábbi mondathoznék, hogy pont ugyanezért. Kb. Uh -huh. A moli felegyenesedett, és a ki tubust egy óriási veszőkosárba hajította. Oh, Fent vagyunk űrben. Ez lesz az az az egy rosszabb is, de itt van, fölosztok egy veszélykosarat. Hát ezt múltkor mondtuk, hogy a Big mac et nem lehet nehéz felszállítani az űrbe, de ezek veszélykosarakat hoztak föl. Lesz még ez rosszabb is. Itt felhoztak egy kosárfonó embert. Az a kosárfonó Ember feloszása... Három nyomtatóval nyomtadóval nem, nem. Egyébként nem, tehát ő nem tudja ezt, szerintem ez a potlacs. Tehát, hogy itt tényleg pazarlást kell mutatni. És azt a típusú, paz... a potlacs megvan egy csoda. Ú, nem tudjátok, mi az a potlacs? Ú, hát akkor itt jön a potlacs előadás Le lehetősége. Na, a következő van. A, van egy, e, e, az hiszem német, de ebben nem rögzszer biztos e, antropológus, egyik első antropológus volt aki eszkimók szokásait kutattak, és ott találkozott a potlacs elméletével és gyakorlatával. És ez egy, a, azt hiszem, az a címe, hogy tárgyis ajándék a könyvének, de ebben nem vagyok teljesen biztos, sőt, majdnem biztos, nem biztosan nem ez. És a modern kapitalizmus és fogyasztói társadalom tárgykultúrájáról csinált egy 600 oldalas tanulmányt ennek örömére. A potlacs az egy rituália, az eskimoknál, ahol kiválasztják a legértékesebb tárgyat mind közül, és oda ajándékozzák valakinek, aki a situation elpusztítja. Általában egy, egy egyszerre a közösség. Tehát egy, egy nagy halomba hordják, és alá gyújtanak. És milyen értékes, értékes szépen, is tudsz van egy ehm, eskinek. Tehát például tehát például van egy Lángel, nagyon szeretem. A potasnak megvannak a szabályai, olyat nem pusztíthat el, ami éhezéshez. Vagy a törzs veszélybe sodrásához vezethet. Ezért általában, és egy tök jó kérdésed volt, ezért általában ők gyártanak tárgyakat, ottlatcsat, tehát díztádakat hoznak létre, mert rengeteg energiát tesznek bele. Tehát belefűznek arany, meg hagydó, meg mit tudom, milyen darabokat. Mondjuk egy díszes pajzsot, ezt elviszik, rituálisan oda és utána együtt odaviszik a tízhez, és átdobják. Két dolog jut erről eszembe, egyik egy... Mert így van értéke a többi tárgynak, ezt mondják ők. Azzal, hogy kifejezzük a tiszteletüket a legértékesebb tárdi iránt, így fölértékelődik az összes többi tárgy. Ettől lesz értékes a körülötte lévő tárdiak rendszernek. Ők ezt gondolják. A gondolt, később két csúrtan szétverhetünk egy sütőt, és talán mindenki hazamegy a meleg szemücs készítőgépéhez. És, és a, a, ennek a századnak a dadaizmusa, és különösen a neo művészet nagyon gondolódott ehhez a műfajhoz, és e, volt, volt egy olyan művész, most nem emlékszem a nevére, aki kifejezetten kereszte az ilyen potlasz szituációkat, és azt csinálta végül, ez nem olyan régen volt, egy pár éve, hogy egy e, londoni boltot kibérelt, és egy egészen elképesztően bonyolult e, e, futószalagrendszerem rituálisan megsemüstette az összes vagyon a ruhájáig. Tehát az egész szakásából mindent kihartak, ledarálták, az autóját oda vitték, szétszedték és ledarálták. Az utolsó néhány dolog az a rajta lévő ruhák és az angol levele volt, amiket szétszedett és megsemmisített, És utána messze nem és mindenit elpusztotta. Ezzel mutatta meg, hogy lehet így is élni. Ezek furcsa dolgok. Ööö, Tessék? Sok kérdés fel a dolog. Például az, hogy ezért pénzt kapott, amit viszont nem pusztott. Bár a bankát értelkeztettem. Vagy azt, egy jól, ér, azt, jól társadalomban érse, ahol uh, megfog a szociális háló. Egyébként az például azért csinálták a fotlacsot, hogy emlékez... hát, ezt mondja a mouse, emlékeztessék magukat, hogy amúgy nekik vannak tulajdonai. Tehát ne, ne, ne süljenek bele abba, hogy, hogy milyen kevés tudsz szombak. Rossz helyen élünk-e, vagy nem rossz helyen élünk? Akkor azt gondolták, hogy minden jó hely, mert ezt el tudjuk fazalolni. A fazallás egy nagyon fontos dolog volt a potlásító álléban. Erről egy egészen hosszú könyvelem tök érdekes, és én egy kicsit bénán sűrítem össze, de nekem az, hogy egy olyan helyre, ahol kurva nehéz dolgokat szállítani, elhozni egy fonott kosarat, vagy ahogy írja, hogy én exotikum vagyok, Pont ezért még egy nagy szalmakalapot is hoztam, Ez két okból írtam alá. Egyik az, hogy valószínűleg egy gramra mélyik a fogyász a molly hozta a szalmakalapot. Hozt a, szalmak a másik az, hogy molly azért hoz szalmakalapot, már a 80 években, egy olyan Bridget Bardo még példakép volt, aki kámba egy szalmakalappal ment el. Ugye, és most, mi most kámban vagyunk, mert az a kámban, van, az már egy mocsok, itt fenn van az igazi kámban. Én nem voltam én voltam, én mindig csak novemberre tudtam, a sötét volt is hideg. Nekem a kollégáim akkor szoktak Kámba lenni, amikor Kámbar események vannak. Az a példa, én mindig utálom egy kicsit őket. Uh, én nem Kámba voltam, hanem um, Kám és Négyzet között egyszer fiam tudtam, a. Franciák a 60 években kitalálták, hogy felépítik a szilícium velit az egy sikerült megtalálniuk a francia alapuk és a francia vidére között az egyetlen mocsarat. <gül> Ügyes kipucolták, lepakoltak egy között, ott egy csomó káknó a semmi közepére, tehát egy vegyes volt, nincs. Oda mész, megszállsz, elítézed és lények a vagy van bíráta. És akkor lehet arra felcsatangolni, és csoda vannak. Egy Cimura az Kámból kötött ki egy Unix konferencián, a Nova és és lementünk nekünk volt egy és a A világ egyik legjobb sajtófotója, ez a Hovárakom milyen, milyen intézményeket és hogyan néz az majd ki később 30 évvel. A CERN megalapításáról van egy sajtófotó, a korabeli nem tudom én genfi hírmodó, genfi mai nap jellegű üzében. Hosszú balonkabátos, kalapos csávók állnak egy mezőn mezőn tehenek reggelnek, és az egyik kalapos csávó elé besétál egy fél tehén. És nyilván ez nem az esemény volt, hogy megért két fotót, ezért azt a teheneset használták fel. Ma viszont ott van a világ egyik ilyen csúsztumanyos laboratórium, a Föld alá ásot, 3, három, négy, öt, meg tíz felszerelt cuccos, ami úgy néz ki, mint Salgó tarján, mert kb. egyszerre építették a Föld feletti részét. Ja, Bocsánat, kicsit visszakanyarodom még a daráshoz, ez megint csak felveti, hogy élesz, szintén, létezik, mint, hogy eszméte, megvannak az eszközé, hogy ők tökéletesen levegye valakinek a teljes emlékkárát. Az a száj, hogy erről később már beszélni szintén. is fog, van hogyan csinálja. Egy 20 oldalon belül, amikor a fint formázom meg, akkor elmondja, hogy hogyan veszi le az emlékeket. Jó, ja, megizett, egy dolgot akartam még ide rángatni, ez tényleg fél mondathoz kapcsolódik maximum. Van egy cikk, amit olvastam, és azóta sem találom klasszikus internetes élmény, Ami arról szólt, hogy. Fog, hogy... A törzsi kutató ember fogta a XYZ húzomat, meggyőzte, hogy a legdrágább törzsi művészet művészetet, művészetet adják meg kölcsön neki, megkötötték rá a biztosítást, körbevonták kezével pelikézzel meg, amit ilyenkor kell, visszavitték a törzsöt és megpróbálták azt megtudakolni, hogy ezek különösen jól sikerült törzsi művészti tárgyak, hogy pont ugyanolyanak látják, mint az összes többit, amit, amit ebben a témában gyártanak, és egy gyakorlatilag nem, nem az jött, hogy a a nyugati értékelés, ezeknek a tárgyaknak meg majd a törzsi értékelése, az, az ugyanaz lenne, hanem nem tudták, hová tenni ezt a kategóriát. Ez jó is, miért miért mérjék ugye a, a szempontrendszeret? Ezt eljött, hogy semmit. Ezt van egy nyugati szempontrendszer, ami alapján azok oda kerültek, ahova kerültek, és van egy törzsi, ami... 99 ég, hogy nem a nyugati szóval... Csak a nyugati szempontrendszer önmagában ilyen kérdéseket vett fel. Tehát az, az, hogy egy modern műtárnak mi adja az értékét, az legalábbis egy többest is beszélgetés sorozatnak a témája. Ez a következő könyv témája. Hát a kontext. Ugorjunk. Megvette ezt amikor még olcsó volt. Ez majd virág Nem, nem, nem. A... Virek óta nagyon sok minden történt ebben a témában. Na, ugye hogy majd fogok akkor lakom, most gyorsan megnéztem, és nem mindent égetik el, valahol elteszkod az De a a legfontosabbat kell adni. Virek eladtak 12 millió dollári, akit formáni báztalatcápát. Sose felejtsük el. Na, nézzük tovább. Nagyon szép a volt. Regélizni a tetejére mentek amely csíkos erdnőkkel teriszolt, és kész számára természetelenesen sokkfával beültetett rétet formázott. Igen, igen, Elmondtam igen. Elmondtam Morinak, hogy a, a, a többi nem mellekesek. Kész természetelens... számára természetelenesen sokkfával, de az ember igen. két fáklátot érte. Igen, igen, igen, és az is nagyon távol volt egymástól. Tehát lehet, hogy ez egy olyan kert, amit mi itt megtalálunk a Kronózá téren. Tehát kézban, aztán simán sokkot kapnak kint a Városligetben. Igen, pontosan. Nem lett ott még egyszerre. E e bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár a, a, a, a kicsi, kicsit később ugye, amikor uh, mennek uh, a a a légpárnással, akkor ott, ott le lehet rakni a fák közé a légpárnás, hogyha senkinek nem tűnik fel, miután bekapcsol a, az, az, a kamuflás modul. Ezt volt jelentő, ez a hókusligát. Mm. Eh, mm. Hát, hogy mi a franciát? Én biztos nem. Fidelj, 23 éves. Miért járt volna ilyen helyeken? Nem, erről van szó. Az, akiből is voltak kint a, a, a Sproulon. Na, na Én nem szerintem nem. Én emlékszem hogy a Sproulnak a leírásánál azért bedobja azt, hogy ott vannak azért parkok. Én nem emlékszem. Nem emlékszem őszintén. A Zolt Fületén nem emlékszem. A Sproul nekem az egy kicsit olyan azért, mint új palota. Ahol mondjuk szintén vannak felt. Igen. Ne, nekem, nekem a Sprawban mindig éjszaka van, tehát tudjátok, hogy a deus Ex játékban volt, az okay. mindig éjszaka van. Ez meg azért a szándékos felvázás. Igen, a szándékos felvázás, pontosan. Azt még az képest világosan, mint amit én a Spraw-nal gondolok. Szándékos felvázás, először láttam, hogy a filmasszony is másra számított. Kívülfelé már nagyon rosszul néztem magam és ez onnan azt mondtuk, hogy süss sem ez a kurva, süss sem árt ez a kurva, és ugye a mozilációban a végén kis. Kisít, igen, süss sem árt. Ezért haragudtam is, hogy a rendező változott, az ilyen szempontból sötét, mert ő is volt a sötétre akarta venni ezt a kutyát, és azt mondták, hogy nem, ezzel kutyázz, és végre találtak egy pár mondatot, és tettek egy zászlót ezzel Az ég érdemesebből a kategóriából, ami ez egyébként. A 2000-as évek egyik csús terméke szerintem a magyar filmgyártás tekintetében a Vektor Nem tudom, hogy az. A Ez Matrix paródia, Matrix az első másfél Matrix újravágva a halászink rezálva, úgyhogy nem az benne a poén, hogy bazd meg. Aha. És van az a részünk, amikor elmagyarázza, hogy a sötétben élünk, a házak között, ahol mindig esik az eső, Aha. fekete csövek között folyó, fekete szmotyi, és így tovább, az összes tökéletes közhelyben benne van. A génkezelt, Ki a génkezelt és vegyerek manipulált fák aprók voltak, göcsöltösek, és hihetetlenül vének. Ez ennyire szép. Kész ugyan még egy is bajosan különböztetett volna meg egy töltől, de az utcán, szétsz, utcán felszerelt stílusérték azt sukta, hogy, hogy a fák valahogy túl csinosak, túl faszerűek, szinte fábak a kelleténél. Na, nem kell messzire menni ezért, de ágtér megvan-e valakinek? Igen, láttátok azokat a dolgokat, amik ott vannak? Kockafa. Kockafa nem fa. Ezeket Igen, a kockafa nem fa, hanem egy kivágott törzs, ami halott, ami felfut egészen a kockáig, a kocka pedig egy oda beültetett 20 növénydel van feltöltve. Legalábbis én egyszer odamentem egyhez is megnéztem. Ez egy nem igazi fa. De koszkafát így tudnak csinálni? Hát tulajdonképpen egy vaskoszka, mint ráva futva futva futva futva. Hát vagy olyan valami másik megoldás, persze, hogy ha 400 éven keresztül minden nap megfelel meg, mert akkor te kényelsz. A... Nekem azért nem kell ennyire tudni. Nem tudom, járhatok el a Nemzeti Színháznak a Dula felé oldalán. Ott van egy ilyen ügyes mm. és ott a, a fákat az idomítják. Uh -huh. Ott lapos a ló. Uh -huh. uh -huh. És ott vannak a merevítések, és rá van a ló. Szép. Szép. Egyébként esetnél van, nem? A... Én volt, volt egy alkalom, amikor szintén kétszeres évek elejér közepéről beszélünk, amikor uh, kóbor magyar tájépítés hallgatókat is széteresztettek Erdében. Van hely, csináljatok valamit, és uh, több, uh, több forrást felújítottak. Köttünk több olyat, amire táboroztam, amit ismertem. És az, az, amikor kellően szépült, tehát visszajönnek fiatal fűszvákat, hogy beállítasz, hogy srácok, akkor ti most így vagytok összefogva, hogy ott vagy évre, abból egy uh, egészen jó bungaló lesz három éven belül és ilyen ültetek össze. A... Nézzük tovább. A, a fák között e... bájosan zöld fűr, agyafurtan szabálytalan, szerint lejtőjén élénk színű, elnyék nyújtottak ányat a vendégeknek a Lado Accesson, nap lezvéstelen sugara elől. Fel van az már agyafúrtan... az van igen, a nap. szabálytalan az Lovecraft. <laughs> Ezt őre kaptuk ezt a jelzőt, csak ezután nem sötétre fut ki, hanem zöldre. É, igen, de mondjuk egy szabálytalan játék, baba a gémelésbe tud szállni. Igen. Ő, próbább tudnám még ezt fűzni? Nekem azért a, a napnak a márkáját tetszik. Igen. A van a napnak ez tényleg És van még egy... Ez vagy nem? Nem tudom. Nem tudom, nem, nem néztem utána. Biztos, hogy nem a minapról hát ez, nap ez, ez a nap ez létező-e? Ez tehát ez egy Samsung, vagy Sony nape, vagy pedig egy... Hát, mindjárt elkeresünk... Ládo el nem tudom miért. Lehet, hogy a föltalálók neve lehet, vagy mit gyógyítottak bele. Addig uh, szerintem olvasd tovább, mert ügy, ügyes melanin serkentése megint egy dolog lesz. Közelről nézve őket kitűnt, ez a Turingos rendőrök ugye, hogy barnasságunk egyenletlen. vörük az ügyes melanin serkentés folytán egyéres vonalú mintázatot kapott. Egymást átfedő, többször a sárnyalatok éresen kicsi kemény melléit, az egyik fiú amelyet az asztal a fehér zamáncán pihentetett. Kész számára versenyzésre épített gépezeteknek hatottak. Ezt azért húztam alá ötször vagy hatszor, mert egy oldalra korábban vagyunk a dalás alattól, és gyakorlatilag ugyanaz vagyunk. Tehát az egyik egy emberi bioorganizmus, a másik egy dalás bioorganizmus, és nem vagyunk olyan messzire egymástól. Tehát, ha, ha 30 oldal volna a darázsak, akkor nem akarnék pár hozni húzni mindenáron. De itt mégis csak végig gondolom magam, hogy itt egy oldal azért arról írt, hogy fegyvereknek hatnak a darázsak és gépek. tulajdonképpen, Itt meg arról írt, hogy az emberek gépeknek hasonlítanak. Tehát konkrétan azt írja, hogy versenyzőse épített gépezeteknek hatottak. Tehát ennél nem lehet, nem lehet direktebb. Ha csak nem, érted, még ha ezt is kihagyta volna, maximum. De a kartonik zsarok sem emberek, Igen. vagy nem Fodrászaik, annak... a fehér eh, pamut pamutberberájukat megálmodó divatervezőik, a bőrszandáliájukat és egyszerű ékszereket megalkotó iparművészelyik, bízástájuk, ragasztották volna a reklámaticáikat. E, mögöttük egy, más, egy másik a három, Hiroshima-i zsákrühába bújt japán hivatalnok feleség, várta félét, ötletem sincs mi az a Hiroshima-i zsákra. Tojásdalacokat mesterséges horzsolások barították, ismerik a japánokat, az egy, ismeritek ugye, hogy ez ott egy műfaj, a horzsolás. Nem. Ó, hát, e, az elmúlt pár évben e, Japánban sok furcsa dolog történik, de jött egy ilyen dolog, hogy e, a sérült bálvány, ez egy. Ez egy olyan dolog, mint nálunk mondjuk a progresszív rockzene, vagy ideig divatos, aztán lehet, hogy eltűnik megint. Náluk egy ideig az volt a menő, hogyha lány női zenekaroknak a tagjai azok álsérüléseket szedtek össze. És lehetőleg minél nagyobb. Tehát nem megipszelve a kezük, bekötve a fejük. Mert a sérült bármányhoz erősebben kötőt, mert megvan sérülve és gondoskodásra vágyik. Ez volt a sérült válvány, ez a Wounded Idol eh, eh, mozgalom Japánban. Ez ideig ment, mostanában nem tudom, hogy elme mert nem követem különösebben ezt a eh, műfajt, de, eh, de itt azt írja, hogy mesterséges forzsolások barították arcukat. Ez nekem ugyanaz. Tehát akkor lehet, hogy egyszer már ez volt. Engem, lehet, hogy egyszer ez, már ez volt. A Ludowatcheson egyébként van valószínűleg két cég az internet szerint, mm. és Ludowatcheson fénypumpák működtetik a Aha. napot. Tényleg? Aha. Ez szép. Mi ez a bűz? kérdezte molly és elfolytartotta az órát A fű. Ilyen, szag, ilyen a szaga, ha lenyírják. Na, hát itt ez a mondat, tehát lehet, hogy a könyv hátára csak ennyit kéne írni, de akkor nem mindenki érteni, hogy mi a francról szól ez a könyv. Ugye, vannak logaink, amiket az arabok megpróbálnak DNS-ból termeszteni, nem meg. Folyton kinyúlnak. Van egy szánas felvadásunk, megkérdezi, hogy a Bagoly erdeti, hát hűvének néz engem. <gül> erdeti bagoly megfütötetlen mondja. A szupergazdag cégben a nő. És nem tudom, van, ez, igen, a mesterséges azat. Ugye az elején a, a kék tücskök és a mesterséges azatok. A természetes te csak... Nem. Pont, bocsát, pont. De hogy természetes pontot már nagyon nem, nem, nem, nagyon tehát Az, az azt gondolnám, hogy a termékben van természetes pont, fájtalán, mert az olyan, mintha megölnének egy nem is tudom. Bánát, egy bálnát, pontosabban bálna, bálna, panna, Egy De a japának még ezt egy Igen, nem megoldották egyelőre. Igen. egyébként, hogy... a nyár elején... Londonban beültünk Gaspárral egy, egy, egy ilyen parfüm illat akármilyen előadása. ahol not. többek között kevertek is parfümöt és lehetett hogy melyik, melyik résztől hogyan lesz majd aztán. És hogy lesz a narancsból, a citromból, meg a levágott fűszakból valójában ilyen mézes illat. És az, hogy minek milyen szaga van, és ez hogy vagyunk hozzá szokó, az nagyon vicces. Tehát, a, a, a sima fa, alkohol, vagy izé, az, az egy természetes dolog, kurva könnyű előállítani, viszont nem fűszek van, hanem olyan, mint a, mint a, a kezét között szétmarzsolt levélnek. Ha hogy vannak olyan szagok, amik nem léteznek természetesben, és ezért vegyészek keverték ki, ez például a brandy. Aha. <laughs> Tehát egy parfümödnek brandy illata van, akkor abban emberórák vannak. De ha ja. már, már illatok... A főiskolán dolgoztamban, e, belefutottam ebbe a csodával, hogy szomelélyi tanfolyam, amit ott csináltak. A szomelélyi tanfolyamhoz tartozott egy illat, mint a, sor, a borban lévő különböző illatoknak, vagy legalábbis a borban felelni vélt különböző illatoknak a, a listák. Most ez nagyon-nagyon ilyen basic verzió Aha. volt, mert ez csak 99 ez a tabú. E, Igen. Ez 99 tagú volt. Mm. És ezt mit kell elkezni, hogy egy ilyen, nagy papírtóban volt az egész, az kihúztad, akkor rájtél valójában, egy, ez egy vörös bársonytok, amit amikor kitottál, akkor tárul fel a rejteket. Mit, mit rejtes? Rengeteg apró, apró kárkát, ami leírja, Franciául, angolul, hogy ez micsoda. Ez beteg, ez beteg. Tehát, ha valamire feleslegesen energiás korunk akkor ez az, én dolgoztam borászatban. darabonként lehet pótolni őket, ha valami kihagyott, a csak A Dolgoztam barászatban, és a következő eszközzel találkoztam, ami szerintem egyik legszájbölpálkabb eszköz a világegyetemben. Az emberek szeretik, hogyha parafa szaga van a barnak, bár sok izért, sok lá, é, hordót nem látott. Letik, ez hogy fontosabb a hordószaga. Ez parafában élik el. A parafa. Az, eh, melyik az, az eszköz? A tojásvágót ismeritek? Tojásvágót, csak nagyba, nagyon nagyba, rengeteg furva benne, és végig. Igen, pontosan, hárfa, hárfa, és végig vannak hölgysivág eh, eh, parafadarabok eh, parafa eh, fűzve a hárfának a húrjaira, amit így be kell váltani a borba. és a tetején van egy lakmuspapír, ami szintén bemáltódik a borba, ami, hogyha teljesen lesz akkor kiment a fából a szak mert ugye annyi szor És ezeket 20-asában lesfélesztik a hordóba, a ott egy napig vannak, visszajönnek, és mit tudom, amelyik lejárt, azt kidobják. Beteszik újra, és el. És ettől premium bor lesz, mert hordó ez, ez, nagyon, ez nagyon cyberpunk. <síthat> ez ez iszonyatos e, e, dolgoztam egy olyan embernek, aki e, így Kelet-Európa és Magyarország egyik legnagyobb e, borgyártója, e, és neki az a cyberpunk foglalkozása volt, hogy ő nem borokat vett, hanem enzimeket. Tehát ő igazából enzimeket hozott a hogy mindenféle dolgokhoz hozzá és ezekből olyan borok jöttek ki, amilyenek. Enzimpiac. Ja, enzimpiac. Na, ez már a, a molekula egy Ő az ember, aki a legolcsóbb üvegesbolt adja Magyarországot. Tesco második port. De egy szó, hogy a szó, hogy a, nem szó, hogy a, nem a, Azt a Viszont gondolatok, hogy -e, milyen menő lehet az a gyerek, akinek az iskolában megkérdezik, hogy mit csinál a fokát enzink ügynök. Ez nagyon nagy arcs, de most nem erről beszélünk. Tudáss meg úgy sokkal inkább engedés, Pontosan, pontosan de, de nagyon hasonló ennek a dolognak a Én de... ez az, az egész az a megfigyelés, hogy random iparban, hogyha az arra a szintre, ahol a szűk szakmábelék jönnek össze az előző fejlesztéseiről beszélni, ott bődöltös incsgálmazók vannak. Olaszország ugye már, már baromi régen nem a textiliparnak a központja, de az aktuális évi legszexibb szállakat még mindig volt a Milán Obaj textil konferencián. <gül> a ah, csak kinérkeztek. Ahova a 3 a igen, igen. Az a 3M, akitől annól flopit vettünk. Az a 3M, akitől flopit vettünk, meg szőről, cég, meg sok minden mást. Igen. Ezért ő fonaladja át, és orvosi segélyre Nekem a 3 a fogászatban van. Na nézzük! 3 nem? Igen, meg látni, meg, meg venni, meg benni. Az a flopja volt. <gül> Há, az, a, az a flopia volt, igen. E, most rivéra megérkezik. kicsi sziporkázó rovarok rajzottak ki belőle, és eltűntek. Ja, bocsánat. Fulyázott csomagot felfelé forradott a tenere fogta, és elmosolygott. kicsi sziporkázó rovarok rajzottak ki belőle, és eltűntek. Hát, Dali Kicsit dalis. az van a durva darazsak. Jó, itt a többi nem annyira érdekes. Hát még az, idő, hogy a biztos csökkedvért uh, Ermét is egy jaltaxival jött fel, de fel lehet ide jutni stílusosan is, nem, nem csak az, hogy lestoppolsz egy ifát az én felső légkörben. Eh, eh, szeretném a kiruccon az orsó távolabb végéhez, felmászna a tengég és kitapasztalna, milyen ott a Holnap meg lehet, kirándulhat az ellenkező irányba is. Ez azért fontos ez a mondat, mert a jelenlegi képünkkel, ami illusztráltam ezt a izért pont ez látható. Nem csak féltem, hogy megszól, Na nézzük. Testvél, királyot csinálod, mondta Mélkun, és lesz segítette kézről a piros, Sanyó eh, skafander Ú, de szép. Volt már márkája az eddigi Skafandereknek? Nem, illetve azt megkérdezem, hogy Sanyó, van-e még. A nyolcas nagy márkája volt. Igen, Igen maga megáltalálta. Akkor az Ajaj. úgy létezett. Nekünk rájöttem a És szigorúan engel és, és, és hosszúval ejtettük ki, hogy a Sanyó. Sanyó, de végre, már márka, aminek van értelme. Igen. Igen. Ez egy márkás Skafander, amiről beszélünk. Két lehet egy Skafander Márkás. Van egy kis ezüst van belevarva hogy Sanyó, vagy Sony, vagy Pierre Cárden, vagy az van, hogy ez egy Kafander, amit leárazottan lehetett venni, mert egy sportcsapatnak, az aktuális, mondjuk a Sanyó Ferrari csapatnak volt a scoffender, amit itt hagytak, és lerakták valami a és meg lehet venni kilósról a scoffender Nem tudom, melyik van. Van egy, egy val... harmadik lehetőség is, és, és azért mondom, hogy... Létezik. És, és, és ez nekem valószínűleg tűnik egyébként. Lé, létezik? A... Hát nem írnak valami bemenésről. Tehát... Tehát, hogy a panasonic valami leányvállalata, de hogy nekik is vannak további leányvállalataik. Szóval izé... Mindjárt nem? nem tudom. Ipari cucc. Electronics company írják, tehát szerintem a... volna? Igen. Minden Nézd! A, a, az, hogy elektronikus Company valami, pont a Panasonic, hogyha már elmondhatott mondva, rohadtul nem jelent semmit a Panasonic, a mai napig gyárt biciklét. És tudod miért? Mert ez volt az első termékük. És ez szép. És izény, a iszen, Nokia, nem tudom... Tán... Aki a bizony nem a Szóval Peti egyébként az lehet, hogy még ipari cucc. És akkor nem, nem a mérkom az első Katar tulajdonosa. Fila. Pontosan. Hát, ja, ha, ő Sanyomnak a harmadik tulajdonosa, ez a e, 2034-es modell, és most 2070-et írunk, de még jó. Egy lift lement a törzség és miniatúr indukciós vonatra szállt. Tehát csak azért húztam alá, mert látjuk, hogy milyen technológia van. Tehát be van blöffölve technológia, az indukciós, Tezza. A... Ez egy jobb miatt nagyon izgalmas évként, és nem a, nem a Hyperloop vonatja miatt, Aha. Amit, amit beblöfölt, Aha. hanem amiatt, mert... Ma egyrészt leszopta a világsajtó, másrészt pedig egy egészen mások miatt megérdemeltem van leszopva. Tegnap kinyomták egy szoftverfűsítést, azóta sávtartó és automatikus fékező rutinok futnak a Tesla s Ezt úgy adták el, hogy mostanak ez a Tesla-s ugye magát vezet, tehát nem, 5 éve tudták az S80-as Volvo, semmi újdonság sem nincsen benne. De az, hogy egy extra szoftverfűsítésként éjszaka lejjen a kocsidra, az szexi mindent implikál később egyébként. Mi mindent tud még lejönni a kocsidre, vagy mi nem? Persze. Még volt? Ezt nem azt az a titkos izét benne, ami előre vele van építve, és akkor tényleg tudja magadat. Nem, hát a, a, mindenki tudta, hogy tenszorokat belülakták, összel, ősszel, mert kellett valami máshoz. Most meg találták még nem tudom, három memórióblokkot, amelyben fértek ott. A, tudjátok, az volt egy nagy élmény, amikor a, a Games for Windows volt egy ilyen keretrendszer, és nem tudom még megvan-e, de a lényeg az, hogy egy ponton ezt elvágták, többet nem autentikált semmit. És a Steam csinálta dolyat, hogy akkor többet nem kellett azokkal a játékok, hanem egy benne volt, lefutott egy perc, egyik játék sem kérte soha többet ezt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, egy utasítás kellett neki csak küldeni, hogy tulajdonképpen csinálhatná azt a Steam, hogy random kalóz játékokat csinál a játékaimból, mert kéri bele valamit, ami a diáramet csinálja, hátulról, közlésem nélkül. Hát érdekes az. <gül> Igen, bár egyébként két ok miatt nem játszottam GTA 4-et uzamosabb ideig. Az egyik, nagyon untam, hogy két és fél adó után még mindig tutoriálakat dobál fel időnként, meg melyik hogy hogyan működik a be szerintek. A másik pedig az, hogy úgy nézett ki a telepítés, hogy felraktad a játékot, Beléptél a games for windows Live-ba, beléptél a Rockstar Social Club-ba, frissítetted mind a kettőt, CD-kulcsokat másoltál mindenhová, de a kurva is. Ezek után frissítetted a kurványádat. és a végén még mindig nem indult el. És itt egy picit eltörtek dolgok. Én most állok konzolvásolás előtt. ps lesz. Ezt én értem, pc jönnek a jó játékok. MP, Aztán, az azok jól néznek ki, de ami igazán content, az PC-t uh, mit forgattam tegnap, ez most nem content, de a kedves hallgatók elszenvedik egyébként, és miért nem vagytok. itt? Legközelebb, gyertek el! Akkor le lehet, <gül> akkor le lehet ütni, hogy ne folytassam. Uh, Keep Talking and Nobody Explodes, ez a játéknak a neve. Multiplayer számítógép is játék. A következő formában egy darab számítógép kell hozzá, vagy Oculus rift vagy anélkül. Anélkül is tökéletes. Ott ült, az egyik a lehet forgatni az előtte levő aktáskát, ami történetesen egy bomba, a másikkal lehet rajta interaktálni a dolgokat, például elvágni a negyedik rótalon. Minden bombán több ilyen elvágandó dolog van, közben számol le gyorsan a lett, kétszer lehet alapjában elkúrni. Veled szembe ülnek a játékos társaid, akiknek nincsen számítógép, vagy ha van akkor egy pdf-an rajta megnyitva, de sokkal jobb kinyomtatva PDF a pdf-et, akkor szakértők is megpróbálják elmagyarázni, hogy van sárga drót? Nincs. Jó? Van szíriál szám a bombán? Van. Páratlan számra végződik? Igen. Van kék drót? Nincs. Akkor a negyediket kell elvágni. Ez geniális. Az első teszten öcsémmel ültöztünk egymás, de mondjál már valamit bazd meg, mert meg fogunk halni. Igen. És meghatunk. Igen. Ez jó. Ez, ez egy igazi játék. Aszimmetrikus videójáték. Nem, nem kell hozzá számítógép, csak egy Multiplayer. Ja, ez jó. Még sörök van volna hozzá, azt a tesztem nem volt, hétvégén a Az idei most... nagy most volt a nagy vásár, a társasjátékosvásár. Nagyon-nagyon sokan voltak ki. 50 km-en belül nem lehetett szállást talán, gyakorlatilag. Hát 400.000 ember érted. Nem tudom pontosan, hogy annie vagy, kevesebb vagy, több tökmények. Furva sokan elmennek, azt Sokkal többen, mint az várható, Magyarországra is sokan elmentek. Egy Code Worlds nevű játék azt az, ami a egyik legnagyobb sztár volt, és az majdnem ugyanez. Ott az van, hogy egy ember ismeri a, az egy kémjáték, valakit meg kell figyelni, és valaki, ez, valaki csinál valamit. A főnök tudja, amit, viszont a beosztottjának nem mondhatja el, és azoknak le kell játszanik a szituációt. Állítok nagyon jó. Majdnem ugyanez. Na, majd egyszer állhozom. Nézzük akkor tovább. Ö... E, a egy vegyi hajtóműves lecsupaszított robagóban vitt vitá a Márkusz Ez Nem tudom miért fontos, hogy vegyi hajtóműves, nem tudom mi az a vegyi hajtómű, és de viszont azt értem, hogy a az azt jelenti, hogy azokat a lapokat, amik egy motoron rajta vannak és menűnek tűnik tőle, azokat valaki lefeszegette. De ez az esztétik, ez, ez, tényleg, ez otthon van meg a kultúrában sokkal korábban, a Chopper. Volt egy megöhető áru, közepesen erős vagy közepesen gyenge nézőpont kérdéssel, uh -huh. Gép, uh -huh. amit úgy lehetett gyorsabbá tenni, azoktól felpiszkeltad, a hogy levágtál róla minden teljesen feleslegesen uh -huh. Ez a naked bike. Uh -huh. Ezt japánok csináltál meg az érókkal háború Hát meg a, a, a pokolangyai, a csopperekket, a, uh -huh. a létező tuning, a hiszed uh -huh. mindent, amire nincsen szüksége. Uh -huh. Hát tényleg a gépházakkal. <síthat> <síthat> és ami nagyon furcsa, mint hogy az az... Teh a pizzafutáróbogó esztétika nem ebben az irányba megy. Aha. Valószínűleg azért, valami védő tudsz csak kell, kell a hogy túl legyen. igen, igen, igen. Ja. Ja. Nem tudom, ez egy ezek ez, ez a subkultúrák a fixi, az egysérnek, amiket rohadtul nem értek, hogy ilyen föl a fixi. Én sem, én sem értem. Tehát én rajta. A, a, volt, a szük, én, mm. én, én de komfortra. Aha. És Te akkor, Volt már. Tehát, egy kivételem én mindent csúnya megbográltam. Mert volt, amikor gyarabok volt a szemekben vázat volt, nagy nyomos, akik befüzetem is. És, és Cimborra mondja, hogy ő, ilyen, ő így hittetett egy Városi Brigát, és azt mondja, vett a kormányt, hogy amikor a kamionok között cikádek, akkor elférjek. Nézzék, hogy normális vagy, a franciák a kabinok között cikket, egy olyan kicsi kormány, Én? hogy három ököl is széles, és olyan uh -huh. szűk. Uh -huh. De barátom, hogyha neked nyomatékos a csavét, az nem az a jó irány. Én az és nem, értem, hogy egy kormány nem uh -huh. mindenhol. Uh -huh. Ez egy örgővel, pedig az a jó irány. Ez, Ez a csupaszítás egyébként nagyon fontos üzenettel bír. Ez ugyanazért csupaszítja le, amiért a e, sorkának öffülétszik a csavét. Hatékonyabb, így. könnyebb elrejteni, így meg könnyebb használni. Könnyebb javítani például. A hatékonyabb, könnyen bedúgni, ugye. A sorgán a Meg nagyobb a szorja. Tehát ha a, szorja. De, de. Tehát, a lépsőn, és ide rád akkor valószínűleg valami el fogja A tömegből. Három méterek. később is szóbb megkineveznek. kap. Kevés dolog biztos ebben az életben az, hogy bankban nincsenek távolságok, az igen. <laughs> a Marfus Gardnyi meg egy... Egy én Nem, én megnéztem, politikus. Politikus, politikus volt? E, politi egy politikus, okay. aki nagy, ugye beszéltünk róla, mert a vontató már volt perábban, és én akkor megnéztem, és ő egy fekete politikus volt, aki a pán afrikai eszmét propagált Amerikában. Tehát, költöznek vissza, és legyenek mindannyian jó afrikaiak. Azt nem tudom, valami meghalt. Talára. Jó, rá, talán az valami az... más. Márkénz nekem konkrétan a, a Alföldön elterjedt csettekő nevezetű. Haj, tényleg, tényleg a csettekő. Csettekő a vigyágretebb a... legegyszerűbb eszköz. Ami, ami a egyszerűségében és nagyszerűségében, azt tudom, hogy ha van egy lista, ami tíz darabban áll, a tetején van a Tezza, vagy mondjuk egy űrhajó, a másik a Tezza, akkor a legelején a Csettegő van, és a másik pedig a h az autói. <gül> De, az autó Igen. A Half-Life 2-ben az a két valami. Aha. Ami éppen egy motorra mint egy vált volt. <gül> a half life Auto az izé az az a. ilyen izé terepkocsikra van. Igen. Igen. Erősen. Tehát amikor kidoktuk a karosszériát, mert az teljesen felesleges. Igen. Igen. Hegeztettünk viszont cserébe alulból egy másikat, Igen. ami elhordja magát. A minimalizmus Igen. E, e, kiskörös környékén a mai napig meg az a minimalizmus játék, hogy ki tud egy csinál. Hát csinálni. Az... Egy kapagép, amire felhajtál. Volt, volt, volt, aki, volt, aki hagyóforgótárs és mosolyét mutatott. A másik pá... Gárvi nyert. Egy, ez Egy, a Gárvi egyébként. <laughs> Mert... Na, tessék, Magyar Györgyő. <laughs> Tesszába jön nekik, tehát ez. Kársol az a gyártás. A másként a Gárvi az nem a csepptegő, hanem a másik, az a tagbót. Iskola. Igen. Tehát az amikor a... A garvey igen, azt már beszéltük. Ö, és Gaspartól kaptam a héten, egy nagyon jó linket. Azt mindenki tudja, vannak emberek, akik maketteznek, vagy modelleznek, vagy ilyesmi. Amikor valaki modellezik egy Maerszk konténerhajót, azt mások meg. pedig modelleznek, vagy maketteznek egy Maersk izélták bótot, majd egy kis képvidet csatornán eljátszák azt, hogy hogyan lehet parkolni a konténerhajóval. De rá érnek a fehér emberek, te jó Isten! youtube on rákerestek. meg belefulladnak a vízbe, hogy Ha jöjjenek. Hogy ilyet csinálhassanak generációban. Hát ez, hát nem ezt akarják csinálni és testen egy borodszimulátorral játsz el egy időben, egészen is sokáig, amire a legnagyobb izgalmazva 500 méterrel pont a megfelelő ütemel kezd, kell kezdeni, fékezni, hogy Igen. pont bejön az állomásra. Ennél a, a Szemes Balázs csinál a hiszem truck simulator, tehát ott az a kívás, hogy elérd a farkolót sötétedésig. Valós időben basszus, tehát... A, Euro, a Euro -truck szimulátornak Simulátornak van egy és magyar verzió, és igaz a magyar főutakat so csinálták meg, el. plusz pályaként. És nagyon-nagyon ja. jó a városok. Na, nézzük most előjött. rész következik Sőtem most. Mérko, egy kéz, egy kézfejénél valamivel kisebb fehér most, ha szedett elő. Rondos rövidnadájának rövid a zsebéből pedig előhalászott egy zöld, most lejlős függő, gyöngyház nyelőnyúljon. De ha ide ezt a kombót felmetszett felmetszettem műrögot, kihozott belőle egy négyszögletes tárgyat és átadta kéznek. Uh, nem, amit Barnasörhez ajánlott. Ez valami marad... fegyver része testvér. Milyen rúg Milyen Nem a része. Forjutotta meg kéz a holmit. Ez az egész fegyver egy vírus. Na az én mondatokban olyan nem lesz testvér. Nem fertőzhet meg téged, sem a szoftverédet. Úgy működik, hogy közbenígtatom a deket itt, uh, uh, itt... két helyen megragadnék. Uh -huh. Egyrészt a... A zöld, zöld lejjrózsőnél a függő rugoskés, rugós kés. Igen, azt mondja. Az, Rúgós kés, a mondaná, hogy 80-as években volt utoljára szexi. ez egy Camembert. Ezer közül fel is tényleg. Ez A másik? meg, meg... most edd, mert elmond a szakás. Ja. Na, akkor pauzolunk egy orcsát. Pauzolunk egyet. Tánat. Tánat. Nyomtam egy gombot? Na. Nézzük tovább a történetet. A rugós késnél Rugós kés. Mondjuk a rugós kés. Mert az a, a neylonzsino-ra né felkötelezett rugós kés, hogy ne lebegjen el, az egy ilyen klasszikus uh, túrázó bushcraft, uh, akármi Aha. mikrogravitáció trükk. Aha. És akkor ehhez képest előben egy olyan fegyvert, ami pedig a, a szokásos azé, műanyagok beleöntött vírus, az, uh, az tök jó kettőség. A frankfurti Borgsis Systems GmbH által küldött, adatok szerint a SiteMind tartalma egy Kuhang osztályú, 11-es szintű behatoló program. Hát a legény egyik trademark -ja a Kuhang-11. De nem csak itt cég is ezen a cég is csinálat. Borgsis hogy a teljesen kompatibilis Ono Sendai Cyberspace 7-tel optimális behatolási képességeket biztosít, különös tekintettel létező katonai, katonai rendszerekbe és emmékbe. Ez a szöveg, ez ebben a formában a Otto Katalogusnak a kiberbiztonsági megfelelője kb. Tehát a, a Otto Bokus GmbH szerint az unisex kötött kesztyű tökéletesen alkalmas a téli emberi embergyilkossággal és kisebb gyermekkel rablására 60 kg Ez És, és hordfuss adja a teljesokba. Igen, igen, igen, Én, igen. most. Igen, igen. Mi a, mi a helyzet én mivel? A létező katonai rendszerekre, és mesterség és intelligenciákra. Tehát így a... Azért... Ez a T -t. De. A, De. Lehet. Lehető, lehető. a kornak az, az én puskáját kapja meg éppen, ami egyetlő mondjuk. Kézed, kézed ezüstös rakszalak csíkkal a hosszaka oldalára rögzítette a vérisközedt át. Úristen! Ez Az lő, de az azt is. Úristen! Úristen! Az egy ducktép. Az egy Csak... Más e... kérdés, hogy ezt... ez 80-as évben lehet így leírni, hogy valaki ezt csinál egy eszközzel. Igen. Mert már a, a hackers láttátok? H -hát. H hackers. Igen. Magyarul azt hiszem, adag néven futott. Roger És fiatal. A a legjobb nem láttad eddig, mit keresen itt A legjobb hackerfilm, mint ahol valaha csináltak. Acid burn. 90-es évek, gifekkel és szarnik nevekkel, és a többi. a... Nem, a karthal, A sehol nincsen Ez képes. És van egy jelenet, ahol készülnek a nagyon nagy behatolással, meghekelik a gibzont. És a csávó tükörül gyakorolja, hogyan rántja elő, a különböző zsebeiből a flopikat Mert már ott is a zsebében tartja a flopit igen Igen. Na, ez az, a Hacker, ha nem láttátok, akkor azonnal be kell pótolni. Azon kevés filmek egyik, ami legjobb 20 éve föl a gépen, ez. A Hacker film vagyok. De ez az egyik, a másik a Sneaker, szintén 92-es. Igen, a Robert edford Ami ah, nagyon vicces, azóta nem készült Útlevelem jobb. a hangom. My voice is my passport, verify igen. me. Igen. igen. Yep. Na, e, hát itt röviden még ilyeneket ír, hogy, hogy a Kiomag 11-es azt e, már tudjuk. E, van egy más keményekvel össze van kötve jóban. A, tes, e, a főközpontban, főközponton át átkapcsolódnak össze. A minden dolgunk pedig, hogy beforjuk magunkat a kínai jégtörővel. Tehát ha vintermúlt áll a egész buli mögött, akkor a saját szétégetésére bérelt föl minket. Közben próbál velem varázkozni valami, ami intermútnak hívja magát, és talán arra akar rávenni, hogy tolja ki ármitással, de mi a faszért? Bezon, az indíték, mo az az agykártya. Egy emmi esetében a -e megtalálni. Mert nem emberi, tudod? most, hát érted? Mert nincs semmi emberi. Igen. Nem találsz rajta fogást. Én sem vagyok ember, de úgy reagálok, mint az lennéd. érted? Igen. Amikor, amikor Dixnek valami idegen, és ő már nagyon jól tudja magáról elég régi, gondolkodik, ez nem pedig a verset például nem tudnék költeni, de a te emi azt talán tudna, eh, tudsz követni, de akkor, se, de akkor se, sehogy se emberi. Na most itt egy, hát egy nehézkedés elő, ami később még sokszor fel lesz hogy mi emberi az emiben és mi nem, és mi az emi célja, de szerintem erről most nem kell beszélni, mert később erről konkrétan lesz mondva. Egyrészt igen, másrészt meg az nagyon vicces, hogy ez egy ilyen uh, stream of consciousness beszéd, hát, igen, ami, igen. ami ebben a regényben nem annyira durván sok vannak. Svájci állampolgár, de a Tesla aszpol tulajdona alapszoftver és főrendszer olyan, mint egy kutyának lenne állampolgársága. önállóság azon járatja az eszéket és a kere, eszekerekeit az összes emi kéz. Szerintem, be majd, e, szerintem te kell majd, hogy e, leverjed belőle azokat a gyárivasokat, amikől ez a bébi nem tud még okosabb lenni. E, később azt így. ezek az izék barami keményen tudnak ám dolgozni. E, jusson ideig szakácskönyv, meg írására. e írására. Minden, minden létező, emi a homlokkához, oda van drotthoz, vagy elektromágneses puska. Na. Na, szóval... És e várj, várj, várj e még, így, még egy dolog. nem Mondd el, utána a következő... Már, már az időről lesz szó mondjad mondjad mert hát ez nem igen sok modell mert itt leírja, hogy mit tud egy ember vagy mit akar egy ember mi hatasztok? mit akar az nem ebben igen, a helyzetben igen. és az összeolvadási itt még nincsen szó igen igen Azért azt, azt nem vegy, tudjuk azt vegyük észre nem igen. tudjuk igen, igen. bár az egy romeánból csináltuk legyőzésre meleges és megelmitl meg egy regény író nevet regényi olajemet újra írja de, de egy, egy fél mond ezért jó meg ez nagyon jó mert egyrészt a vlem nem tudjuk hogy mennyi el a kettő között azt sem tudjuk. Másrészt meg az, az újraíró regény, regény meg borhez persze. Aha, igen, igen. a könyvtár egyértelműen. Igen, igen, igen. Csak enne, ezen, a, ezen a körön Lemes sokkal izgalmasabbat mutott. Igen. Mert ő azt, azt mondta, hogy akkor, mi, akkor, akkor, akkor adjuk el, vegyük ki a szerzői DNS-ét, adjuk oda a gépnek, nem. aztán nézzük, mit csinál. Aha, nem. nem. Nem, nem ez Dál, hülyeséget beszélek. Nem az Elektrübadúr, Le, az úr, Dalla, Há. Há. Há. Szá, a, a, gyó... a, a, a, át, a. az Dál a regényírógép, egy borhessza a könyvtár. Szép, a könyvtár, igen. Van a könyvtár, persze. És Amit én ki akartam, amit emel egyébként a következő mondat, ez kemény kéz, lassú vírus. Ható is kellhetnek ki nagyjából, amíg feltör egy katonai célpontot. Ez a korának az APT-je, fejlett perszisztens fenyegetés. Ez amikor Fogja magát az ember, oda sétál egy mikulászsákkal az a program elé, szétszórja az USB kulcsokat, hazamegy, kibontja a sört, felpatintja, megissza, megnéz három rész Game of Thrones-t, és közben a az feltörik magukat kíváncsiságukban. Hát, és, és az időnek a végén, amikor, amikor megy a törés folyamatosan, és, és Gibson kapcsolgat a kamerák között, hogy éppen mit csinál, kicsoda, akkor nagyon nagy szerepe lesz. És itt már tudjuk, ez így fog lezajlani, ha. A, de... Igen, igen, igen, igen, az események valós időben történnek. Mint a Csak benne sokkal durvább. De ja. ez, ez már a... De jó, az a próba volt, ez most az extra. Ö, az, az, az is meg volt azon a szinten tervezve, hogy működjön. Uh -huh. Azt, hogy maure eltörték a sípcsontját, az senki nem zormélt szomját. Na nézzük tovább. Itt most ugye visszaváltunk a hotelben. A felfelé vezető úton egy olasz volt az ütütársa. Makulátnan fehér ruhát viselt, alconcseit és hojrált valami fekete, matkence fettet. A fehér lelom cipőjén azért villantak meg, kezében tartott, drága különben eszköz pedig egy miniatúr és egy végtagra tűnt a protézis tűnt. A nány edzennél vagy játszani indulhatott, de kézzel sem tudta képzelni, miféle sportot űzhet. Nekem ez azért nagyon fontos ez a mondat, mert egy másik író nem tette volna be. Tehát egy másik írónál felment volna a tetőre, ennyi. Kéz reggel felment a tetőre, mélyeket szippantott a hajnali e, izé, űrszakból, tök mindenki. de. Ennek a, tehát ennek a embernek kell az, hogy egy olasz szányő akinek fehér a nylon is topik vannak benne, és egy olyan sportotűz, amit nem tudunk elképzelni, de feltételezhetjük, hogy valamiféle mutációja a mostani sportjainknak. Jameson nevezhetjük ezek után igazából Mr. Mellék névnek. Aha. Vannak, akik sok melléknevet halmoznak. Szerintem, de jó ha ezek az emberek nem lennének, ez a regény ez szar lenne. Igen. Tehát az, hogy ilyen... Ezek, én nem tudom másnak hívni ezeket, mint csonkoknak. Ilyen csonkok kerülnek elő, mert igazából elindulhatnánk azon a vonalon. A perifériából? Igen, igen, nem, az egy másik csok. De hogy kell eh, egy eh, ilyen elem a szügyéhez, hogy úgy érezzük, hogy egy szájköltány világban vagyunk. És igazából rengeteg ilyennel találkoztunk. Képzeljétek el, hogy csak amit már elolvastam, kettő új gyújtom elő elő. Játszik a zongorista? Mármint a, a já, já, já, játszás játék értelmében. Hát igen, igen, igen, igen, igen. Az, hogy a hegedűs lesz, hogy kezdett, az nagyon rosszat tette. Aha. Nekem azt tetszik, hogy egyáltalán nem figyeljen Igen, Igen, igen, 응. igen, figyelj... az, az, azt mondja, hogy valaki figyeljen Nem Benne van, ne, van az van tehát az nem azt csinálja, a Azt mondja, valaki figyeljen, és akkor majd lesz valami izgalmas. Hihetetlen, imádom, Te, imádom. Annyira, annyira értelmetlen, hogy van egy oceánjáró és az egy ember. de. oceánjáró. Igen. Egy oceánjáró zogorázik. Oceánjáró zogor is És Sőre korábban érkeztünk de ezért tudunk mind Na, nézzük tovább. de nem rossz... Nem rossz film, de... Nekem! Igen. Tíz perccel később... E, az jel... a filmben Steve McQueen-t alatt. Na, mindig is. A tető rétjén keresztül vágott a fák és elnyők végetén, majd egy medencéhez ért. Türkis szépé között messzelen testek fénylettek. Kézet polnyvárnyékába e, oldalgott, csipjét odanyomta a sötét üveglaphoz. Susit mondta, ami csak belefér. E, a sushi a, szóval. és a szövet, a fanod kosár, az nálam ugyanott van. Tehát a faloszkasalat is őrültség fölhozni, de a susit basszú nyers tonhallból, eljutatni az ürbe. Gyorsan. Gyorsan. Jó, ja, a... bocsánat. A, e, akkor most jön egy e, én ezt Én nagyon szeretem a japán. Én terekeltem kelt is a megmondhatója. És jó e, jól ismerem, hogy Magyarország, Madar ugye sok japán él, suzuki gyár miatt, meg még mit tudom szonisok is vannak. Ezek kifejezetten csak japán helyeken lesznek. Egyik ilyen japán hely, az a Daikichi étterem, a Mészárak utcában, ez nincs kiírva ez a hely. Véletlenül találtam meg, mert láttam, hogy a kapcsengő az az japán nyelvű. Voltunk ott nem. A Daikichi az ott kint a halál faszában, a, majdnem ahol elkeződik az m 1 m Igen, igen, igen. Akkor voltunk. Na, és ettők van jót biztos. És ott a e, e, az rendszerből szuzuki szívtek szoktak megállni, mert Esztergomba lejönnek e, enni, és talán visszamennek. És, e, a, az a hely az minden szempontból speciális, de én volt egyszer bementünk 10-15 évvel ezelőtt, és rendeltük egy menüt. Erre kijött a japán főnök, azóta sem taloznak Magyarországon 15 év alatt, mert most is ugyanúgy nem tud. És mély meghajlások közepette. Mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetés érte, mi vagyunk az első európai vendégek, mióta megnyitott, és egy tökéletes japán menüt kértünk, hogy, hogy lehet? Hát csináltuk japán sztandist az egyetemen, és amúgy is szerettük ezt a kultúrát, nagyon jó, akkor Indián van a saláta. És kérdeztük, hogy hol Isten nyilából szerez maga a friss halat, de és olyan susik voltak, egy ismerem a susit viszonylag, ez, ez, ez volt az első olyan sushi, amit Magyarországon ettem, és igazi volt. Hát ez, azt mondom, hogy ez tisztességes. Ha azt mondom, hogy nekünk, hogy el úgy szeretnél lenni, akkor azt mondja, hogy oké, okay, rendben, először. nincsen, mert Viszont eh, azt, eh, azt mondta, hogy a következő a matek, reggel négy vagy öt körül fut be marseille -be egy hajó, ami hozza a friss halat, és a Marseille repülőtér úgy van, hogy rögtön a módorról be lehet, eh, tölteni a repülőbe a halat. Ő elindul, Bécs, Budapest, Kijev, Moszkva ezek a megállói. Igen. és francia, eh, francia étermek szakácsai állnak sorba hajnalban, vagy hát amikor idén, ugye hogy ötkor indul a gép. E, meg hatkor, hajnalban vagy, mit tudom én, délölött e, állnak a sorban a francia szakácsai, a friss halét, na és ő is Egy <gül> Egyrészt a Giro Dreams of sushi mindenki látta. Igen, hát az alapmény. Az Fusztán azért e, emlegessük meg, e, sushi álmok, Jiro Dreams of Sushi. sushi álmodik, ez a film, ez egy dokumentumfilm. nagyon beteg, nagyon. A idős japán sép, akinek egy akkora étterme van, mint ez az, az asztal ott hátul. Igen, pontosan. A és most mi a, mi a, mi a, 30 éve Michelin kö, 90-et, most lerakta Igen. a cégit az előző ma után. Igen. És 70 éves fia már gondolkodik, Igen. hogy lassan átveheti a családi bizniszt. Igen. Egyébként a családban 3 étere van, és mind 3-3 Michelin csillagos. Nem mit a Michelin sokat számítanak, de azok a faszik nagyon tudnak. Tehát az a rituál, amit eljátszanak a szuchival. Tehát az például, hogy 9-kor meghozzák a polipot, és van egy ember, akinek idéz az a dolga, hogy a polipot most. zaj, puh ez jó át, de minden késsverés művészetében áztak meg a gondolom, és... Az is egy jó bőle. Úgy kezdődött, hogy lehetően egy kést amedikából, és akkor nem hoznak ide kést, csak ha valaki áthozza, attam, és hoztak egy, egy stock kést, semmi extra 50 dollár, és kibaszott éles volt. Akkor ez ilyen is lehet, ezt. csináljuk utána. És hát egy olyan másfél év után már a 80%-et elérem, a stock késtnek. Ugye nézek ezt videókat, és be azon, hogy a... Van, a kultúrában a késő az egyes, ettől jó, szívós lesz, és nem működik. Japánban ez sokkal hegyesebb, sokkal hegyesebb, és ők egy ilyen francia úgy hogy ugye, hogy tudsz későnességet tesztelni, egy és egy csávó így levágja És így, és így, és így, és így lesz. vágjuk? Ja. Te fogja a paracsamat, amiről levágod egy jó héttől. az asztalra és most lelág egy szertet, úgyhogy nem fogja meg, tehát így. Aha. Igen, igen. az egyet, és lejött a teteje. Itt már kezdtem egy kicsit ízést, majd jön a következő, jó, az igen, ez kezdésnek nem rossz, és ugye most már a teteje is sima, Aha. és fogja ugyanazt a kést, és Aha. így sújít egyet, és Aha. így ilyen fél milliméter vastag paradisúl szertet így lesz el róla. <gül> <gül> Na, híno, dímszó, neked való, mert olyan szinten vágnak, tehát van egy ember, aki semmi más nem csinál, csak a kések élét méri. A kedvenc az, hogy vannak rizsdílerek. Tehát nem az van, hogy rizet csinál valaki, hanem rizsdíler van. És ki a hozzájuk a rizsdíler, és mondja, hogy abból, amit isztáztatok, aztán csak másfejkről van, azt a terasz szabad. Nem. Akkor ma csak ennyit szűzvitatunk, mert abból a hegyi rizsből, ami, eh, amit én kifejezetten csak én csinálok, abból ennyi volt ma a dílernek. Azon is csak úgy tud megfölni, ha megfelelő mennyiségű. E, e, súlyt helyeznek rá, mert különben kibudjan a hő a növástól. Na mindegy mondom, azt a filmet ajánlom. Ezt majd eh, lehet, hogy a ja, címét azt elkérném, mert el. Kiro, kiro Dreamsoft, Susi, tehát Csiró, Susi-ra Igen, Csiró vagy Csiró. írják. Nem emlékszem, melyik regélyben volt, lehet, hogy ti meg fogjátok mondani. Én abszolút kis mellékszált, hogy megragadott. Ö, igen valami japán vagy kínai kikötői étterem, illetve kikötői kajáda, ahol soha nem oltják uh, ki a mazik alatt a tüzet. A Perpetual Squeeze dolog, igen. Igen, de ez nem egy ritka dolog. A igazi románleves Japánban azt úgy csinálják, hogy soha nem zárják el, hanem néha a csontokat az ajáról leveszik. Az egy csontleves, én is szoktam csinálni, én 12-16 órát főzem a dolgokat benne. Egy kicsit kocsorást tesz már végére, de az a jó raman leves. Tehát a raman leves az amúgy is a szívem csücske, de e, ott aztán ez van osztás. És mindig az kerül, mert az evvel a, a halpilcon van. Igen, igen, igen. igen. A polip, poli, poli, hal, hal, hal, ha, egyéb, akkor egyéb. Igen. Tegnap ettünk rántott húsos levest. Japánok feltálták a rántott húsos levest. Hova megyek? Uh, um... Ezek a, ezek, a, ezek, akkor rántott Ez egy hát különösen drága jabban ebből a kategóriát, rántott húsleves, mind a kettő jó, rántott sok kör is. Hogy mondjam, egyébként, hogy lengyelek, meg feltaláltak a fal, befőtt csett. Hát azt még ki A csehek fal befőtt a, a cseheknek a. A cseheknek a csirkepálinka. A cseheknek a sem annyit a felettett, azért mondjuk versenybe száll. Na Báma. folytassuk emberek! Utopenec! Na, kisztusabb dünögtartó hallnak meg fogkodni, nem tudom, miért húztam el. én a, a, a Csajnak a legutolsóbb mondtam... Na A... Beta Mit... Fent amir mondta a lány, sima ügy, de a te bánya. Mert hogy megint megpróbál betérni, nagyon Aha. elege van mindenből, Aha. ez Aha. az egyik dolog, amiért szerintem izgamos ez rész. Aha! A egy kicsit fent a csipét adanyomta a sötét üveglaphoz. Aha! Ez azért nagyon jó, mert most egy közepesen izgalmas 700 karaktert lehetne arról írni kéksérel ezelőtt, hogy kéznek nagyon elege volt, a neonnal kivilágított üzlethelyiségbe belépett, köszönt az adónak, és tallózni kezdett a plastikkal termékek között. Levett egy, keresen nagyon hosszú szót a polcról, majd a plastikkártyáját a pulthoz nyomva fizettem az csokiért cba ban Hapszivacs pulthoz. Ez gyakorlatilag az izé a kontakt lesz a CBL-ban, de sokkal szexibe hangzik. Paypal. paypal al PayPal. PayPal. Próbáljuk meg. A fiút bruce hívták és kiköpött kett volt, szeplőkig bezárlak. Csak ellenkező a kiadásban. Tehát, Ilyen, az Tehát a vívercsaj a... jön oda és akkor bruce hívják a fiút. Tehát a két és bruce, ugye a pár. bruce és... annyira annyi ügyülő helyen vagyunk, hogy tökéletes testű, csodálatosan kinéző emberek próbálnak a gazdag turistáknak Igen. De Bruce tekintette már fá... kiült a fásautunalom. Annyi érdeklődés mutat, mint egy szúrnyok gondolt a kéz. Ez nagyon szeretett azt a mondatot. Tehát ennyire lealázni egy embert, hogy annyi érdeklődés mutat, mint egy szúrnyok, miközben két oldal lezett, még darabzsak voltak ez Um, az eikré üvegére teli isem 5 hatalmas cibakróm poszterét ragasztották föl. Hát, nem tudom képzelni, milyen az Istennyire lesz. Az vicces, hogy az egy létező szó. Igen? Ez micsoda? Óriás posztereket hívják ki. Igen? Ezek után néztem, is itt kimerül először először. Nem, mert nem, volt korábban. Amikor a kioszban volt a Japánban, akkor mondták, hogy Terry izek os színsfűmek vannak mindenhol. Mert amikor volna az az a, a, a piramiszti úrjében, akkor rajjunk voláni, mászta előbb. Igen, így van, így van, így van. Teli is sem az a, az asszony ebben a média univerzumban, aki ott van az óriás plakátokban. Oh, be, be, be, világos. De hát én már később irányítjék És én abszolút úgy, úgy képzelem el, mint a Gem című e, sorozatból az egyik csajt. Hát ez valószínűleg a szemére egy ilyen hatalmas lila van maszkírozva, rövid szoknya, színű lóperhaj, mert 80-as évek, egyébként most amikor hazafelé lemegyünk majd a Deakon, a metróba, Aha. akkor ott a mozgó mellett, ahol a 3-asra át lehet menni a 2 ott egy Beyszer plakát lesz. Aha. Aki át ment a Hír TV-hez csinálni. Aki így néz ki? Ö, nem. Aha. De műsorozatok vannak kiplakátolva a nevükkel, ja, ja, ja, és a mindenki ja, ja. tudja a kontextus hozzá, hogy ja. ki csoda és miért érdekes most ja, ja. éppen. Hát mi nem tudtuk, de <laughs> Kicsit szégyenlet most. Nem. De még ő legalább Téli Teli igen közel volt. Igen, nem ez a, a ez Nagyon jó. Ütősek mi kérdeztetek, amikor részt a kéz a diamás szemez. Az enyémek, ha Esperen száznyert, piramistán Szenet. csináltam őket, amikor legutóbb lementünk a kúton. Teli ilyen közel volt, és csak mosolygott, annyira természetesen. Gáz volt akarott lenni, lupus, Tudod, azok a Krisztus király előző nap szortak angyalt a vízbe. Ugye ezt tudjuk-e volt? Igen, az ő, egy... az ő akciójuk. Igen, Egyrészt, Igen, De Krisztus király van már kenve, egy... akikről ennyit elég tudnak, hogy így hívják őket és mindent Egyrészt igen, másik a Krisztus király vonalat egy nem Gibson regény bontja ki viszonylag ügyesen. Vagy, vagy ügyesen. vagy legalább be, be lehet húzni ezt a, ezt a vonalat. Jó persze, ezért Waco Texas. Mi, mikor volt, hogy az osó emberei megpróbálták megmerézni az amerikaiakat? Akinek a... Kineka. Osó. Baromé régen 2000 körül. Vagy még... Korábban 95, 95 körül 95 körül. Akkor ez még nem tudott róla. Nem tudott. Osó. Tehát van ez a... E, a spirituális vezető. vezető. És neki volt egy ilyen összete, hogy úgy kéne földázni a társadalmat, hogy széles körül biológiai támadásokat intézni a kornép ellen. És be is szerezték a baktériumokat, amiket kijereztenek. Önöm szom, akkor menült fel a, akkor, ö, Nem az Ebola, nem hanem a... Antrax. Lépfene. Lépfene. az volt a terv, hogy egyszerre sok helyen Antraxot szólnak szét. Az a baj, vették az Antraxot, azokat úgy hívták, hogy ebből és akkor csúnya bukás volt, és ő visszamenekült Indiába, és nem vette utána. De nem oh. volt egy akció, hogy a kényszeredő nem akkor a nyilvánvaló, nem az. Nem, az a volt, nem volt, hanem az, oh, az Oso-Mara-a. Igen, Ahu Silukió, az oso nevű e, e, e, ember, aki a tokiai szaringáztámadást követte el, ott az volt, ugyanez a elmélet, mert az volt, erről nagyon sokat tudok, mert egyszerre fél évet hallgattam erről, a, csak erről az időről. tökéletes, mert a japán média ellenzésnél kevéssok dolog van, és ott az, a, az volt a matek, hogy azt akarták a Amusiruk ki a fényeses feje, nem? Milyen nevük? Minden legfelsőbb ösmény, követő, Zá, És követő, a második A fényeses fényes Egyébként szinte japán, de. most nem no a sífelfényes és a svény egy ilyen ja. Rossz ja. Rossz ja. Rossz áll, a Igen, de a Perónak nagyon sok a japán a lakosa. Igazából a második japán a ország. Japán elnöke is volt. Japán elnöke is volt. Igen, oda költöztek ma több igen, Komoly ez? És a... Indiába házoltak japán Persze. De valami szerint ez azért kell, mert nem tudnak megérvelni más helyen, igen kert, igen igen. Hát rengeteg baj van jobban végigítése a, a, a, a, a keret karton a japánok terjednek, amire lehet a lesz az a, a parkok végig. Igen, a igen. Hát figyelj, egyik amerikai, egyik amerikai szenátor, a Japán volt 60 éven keresztül, hava. és e, a, a erik legőlebb ember a videágeredetemben, tehát tényleg... Még a háborúban is vagy, vagy akkor nem volt? A, há, a háborúban e, kapta meg a e, becsületrendet, a medála van mert e, annyira nagy e, faszadbélek volt, az ingoe szenátor, aztán úgy hívták, iszonyatosan jók, konzervatív ember volt. Na, de hogy e, e, azt akarom mondani, hogy a... mi, mi, mi is ott a igen, a jó, a hajú jó, egy hihetetlen jó sztadja. egyszer külön majd róla, az volt, hogy ők azt találták ki, hogy a japán társadalmat helyre kell rázni. Ők egy szélső és szélsőséges szervezet voltak minden szempontból, és ezt a helyrélázást csak úgy lehet elkövetni, hogyha egy nagy ébresztő pofonnal indítanak, tehát jó lenne, ha 22 kettő 400 ember meghalna egy nap, és akkor, igen, akkor így akkor a társadalom. Hiroshi ma Igen, igen, és erre nekik tervük volt. Más a sűrűség már. Elmentek Oroszországba, ez 91-ben vagy kettőben ben volt, ennek komoly támlánya van, és szaningáz vásároltak, majd kiképezték magukat vegyésznek, és elkezdtek vegyészkedni. Képzeljétek el, egy akkora farmot vettek Ausztáliában, mint majdnem egész Magyarország, egy station és ott szaringázzal kísérleteztek birkákon, és amikor úgy látták, hogy már elég birkát megöl a szaningáz, akkor azt becsomagolták, ilyen infúziós zacskóba tették, azt betekerték egy újságba, és 6 darab ember bement a tokiai metróba, eldobták el a csomagokat, és az srd a kínyezett végében kipugatotta őket. E, így azt hiszem 11 halottat értek el, és sok ezer súlyos sebesültet. És a, vannak, a Igen, azért, mert elkövetkezett, hát mének voltak. A szaringáz, a, ha porítják, akkor brutálisan mérgező. Viszont a folyadék, akkor csak akkor akkordhatsz meg, ha belélegzed a kipálogátát, szobáülmérsékleten a szarin nem párológ alapvetően. Tehát ők elbaszták. Azok az emberek haltak meg, akik az egyik emberre ráfra csend és az elájult, és néhányan kiúzták, de azok meghaltak. Mert a kabátja már szarin volt, és abból már párolgott. Ezek kívül még meghalt egy, akire a lába elé egy táska, és szétnyílt. De az összes többi különböző megvakult sérüléseket szenvedett, és nagyon sokan, nagyon sokan meghaltak a türekedésben. Ez nem egy mekkai türekedés volt, egy japán türekedés, de ki kellett töríteni 6 metróvonalat, és ha az forítva teszik bele, tehát például kézi légkondit visznek, és abban beletolják, akkor sok százer halott lett volna. Ezért akartam idehozni Waco, Texas-t. Hát Waco, a meg azért érdekes, 93-ra beszélünk, hogy nem vagyunk nagyon durva messze egyébként, mert hogy ott összegyűltek rendes, becsületes, szélséges, konzervatív keresztények, akik úgy gondolták, hogy világot meg kell javítani valamilyen módon. Ennek az egyik módja az volt, hogy egy geci sok fegyverük volt. Egy zárt stationen. És ezek után úgy gondolt a hosszas egymással való farkas szemnézés után az FBI, hogy Megrohamozzák dq Hogyha sokkoljuk őket zenével, hanggal és megrohamozzuk, abból bármi jó is ülhet. Meg, meg. Uh, David Koresh és a teljes Branch David János mozgalom az kb. itt halt meg. Uh, senki nem büszkele túlzott, David koressa a ének a vezetője, meg a teljes Branch David János uh, sub-egyház, amit ő alapított. Annak ott vége lett. A... Nem tanítják. A... Ezek közel vannak egymáshoz ezek a fiúk. 95-ben történt de a másik kosó, hát nem a fényes-s fényéze, az amelyiknek a kövéd, az édes vízból. Igen, igen, így az édes vízból. Ma sem vízke kimondottam végig már, mert ma is elbaszottam a szív közöttem leheti. Egyébként csak 76 hallottak meg. Igen, igen, De nem, ott mindenki szarul döntött, ez volt a példaszerem benne. Na, ha ezt úgy hívták ezt a dolgot, hogy ez a rájnéze, vagy... Elcsétek ki, hogyha tudjátok, 84 ben történt bioterror támadás, és az volt, hogy egy Tedellas nevű oregoni városkának a salátalvárjait, szalmonával mérgezték meg direkt Osó emberei. Tehát az volt a cél, hogy minél több ember érintve legyen, nem tudom pontosan, mert nem elég szab, pontosan mi volt a közvetlen cél, de lényleg az, hogy ők is fel akarták rázni a társadalmat. 751 emberén éltek el Salmonellát, azzal, hogy Salmonella vírusokat kevertek salátához, és ezt eljutották éttermekhez. Egyébként, uh, amit miniszávad lábadva? Igen, nem, a meghalt szerintem. Am, amit be akartam ide sodorni, aztán elmentünk a különböző vállalási tömegyilkosságok felé, hogy a a Andrásnak a többségből vérzős még mindig rendkívül jó uh, kiegyfarkastjából vannak azok a azok a szekták, akik uh, a blimpekről szórják a plasztik, pokokat, a plasztik, pokokat, a plasztik pokokat, ami addig súktos a füledbe valami limitált, emivel, hogy testvérem meg kéne térned. De, előszögeti a reklánlegyeket. Igen. Nem van lépés és lábányos. Sétanyunk tovább. Lépünk tovább, már haladjunk. Na nézzük. Azt mondja, innén kék bőrtapasz. és akkor miben tartják a káprzószert? Bocsodázni, megyünk Ármitázssal arra a 20. század nevű helyre. Egészen elképesztő bárnév. Tehát, e, 80-as évek vár egy. 20. század. Megnézhetjük a neveti tv Na, folytassuk tovább, szerintem még egy 15 percet nyomjuk. És ami igazán jó egyébként, hogy... Uh, menik el? hogy az... Neked menni az egyetlen dolog, amit elér készzzel az egész trippel, az, hogy feláll a faszasz. Hát gratulálunk. Nem, meg 24 éves, és kiegyez. Ez is teljesítmény. Lehet, hogy még egy csomás alkalom is megtörténik, de akkor nem érti, Hát Doktor úr, ez nem fontos. Doktor úr, <tzess> mi volt az a fehér por, amit adott? Hát az, fiam, a gyips. Nem értem, Jó. meghallgató lényeg. Na nézzük. Na, hát itt azt húztam alá, hogy... évekig ki egy állatot, hogy aztán leülhessék, ez nem tartálykaja. Igen. Ármitázsa a helyhez, túlódott, elegáns, sötét öltönt, és fehér sejem inget viselt. Ezt tudjátok képzelni ezt a szuperkatonát ilyen felförésben? Na, nagyon durván Nem, nincs, de a, a helyesen passzol. Hát ez a, a... Ha ez a... ez a És este vannak, és előtte minden kézében sejem ruhában is... sportcipőben nyomult. Akkor oda sem ez igazi. Ha csak a Venti az az nem ennyire... Hát úgy nézhet ki, mint Schwarzi Hát még talán rosszabbor is. Úgy ki, Talán úgy nézhet ki, mint a Bruce Filius a ötödik ellenben, amikor ilyen értelmetlen zakót adtak rá, de látszik, hogy rosszul érzi magát benne. Ötödik nem? elem ilyen szempontból vicces. Aktúl egyébként ez nagyon hasonló luxus környezetbe kerülnek. Tehát az, az ötödik elemek azok -e el. a ál szerintem egyik legjobb Az emberek vagy olyan dolgok vannak, amikben ma ki lehet menni az utcára, Aha. vagy olyanokban, amit soha nem lehet felvenni semmilyen körülmények Aha. között. Igen. igen, aláírom. Nem értettem, hogy az ötödik a Banneri Karventál az A másik pedig, hogy persze az is családásával. Nyilván mélyen meg is van sértő, sért, de Jodorowsky, az egész bander, aki ezt Aha. létrehozta. Nem baj, én a, engem a végeredmény érdekem. E, maga rivéra izzott. Bőreként, e, a bőr, bőrként tapadó fény megvilágította a sötét drapériákat a színpad hátterében. Rivéra sugárzott, aztán elmosolyodott. Fehér smoking volt rajta, hajtókáján, egy fekete szegfű fényében kék szín darabok égtek. Karajt ölelő üdvözésre tárta a közönség felé, a körmény a fény, egészen elképesztő. Azért, lasszul, azt csillogózzak előadó. Igen. Na, itt, e, ugye itt ajánlja a Lady, Lady 3 Jane-nek, ami önmagában zseniális név. E, és így kezdi, ez a felütés. Örökkön ebben a szobában laktam, szólalt meg. Nem emlékszem, laktam-e valaha is másut. Ezt azért itt húztam alá, mert van egy író, akinek szinte minden, minden könyve így kezdődik. Az a író, amikor ez a könyv született, maga volt az Isten. Tehát egy, egy, egy Gibsonnak az, hogy őt nem ismerte, az kizárt. És az is kizárt, hogy ne gondolt volna rá, örökön ebbe a szobában laktam. Így nyitnak. Képzeljétek el, hogy ennek az embernek a darabjai, amiről első alkalommal beszéltem róla, iszonyatosan mélyek, nagyon sokat lehet elemezni őket. És általában ilyen egzisztenciális problémákban indulnak, hogy örökön ebbe a szobában laktam. Tehát nem tudok külvilágra, ez semmi Samuel A Ami itt történni fog, az is nagyon a Beckett darabokhoz. Van konkrétan egy ilyen darabja, az Erre Routhia, ami így kezdődik, hogy, e, hogy egy olyan emberrel, egy olyan ember beszélni, aki azt tudja, hogy mi van ebben a szobában, mert soha nem volt kint belele. És ráadásul ez is, hogy nem emlékszem, laktam-e valaha máshogy, ez is nagyon beketti. Az egy, egy tipikus beketti eszköz, hogy ezt mondja, hogy nem emlékszem, hogy laktam -e másod. a második. Mert a bekettnél a godorra várva is így kezdődik, hogy nem emlékeznek, hogyan jutottak ide, és arra sem emlékeznek, hogy mi ez a hely. Itt nagyon érdekes az egyébként, azt húznám be, és teljesen más érembe viszem el bocsánat, hogy mi reflektál-e bárha a popkultúrára Gibson, ami egyrészt egy nagyon nagy csapda, másrészt meg a nem csúcskultúra meghivatkozás, az mégiscsak egyfajta... Uh -huh. Izgalmas dolog lenne. Uh -huh. Majd beket mindig beket lesz. Igen, beket mindig beket lesz. És az a helyzet, hogy nem csak Candész van ebben, majd később lesz Düsám És ha valaki ismeri kandészkét és Düsámot, kizártan ismeri a Igen. Ugyanakkor azt mondják könnyű elkurni, hogyha valakit meghivatkozunk ki ebben a tíz évben fontos, de később elfelejtik a fenébe. Később elfelejtik a fenébe, ja? Igen. De Beckett nem ilyen. Tudjátok, ilyen? Hát, a, nézz, -e sem a Count a, a művész, a Cornélius, hívják? Uh -huh. Na, ő egy olyan eh, művész, aki létezett. Kurvára, ma már senki nem tudja, ki volt ő. Viszont a 85-ben ő volt, a király. Egyébként Beckett olyan, hogy eh, maga nem olvas az ember. <laughs> annyira, annyira, tehát... Eh, hogy menjünk, akkor nagy baj van már. Hát és hogy elmentünk Kánonképződés felé, de ezzel nem akarjuk. Ne, ne akarjuk most Kánon képezni. kevés az idő. Kéznek kéz állapítottam meg kéz, de nem levágott kéz. Sima, bőr bőrfettem mindenütt. Kéznek eszébe jutott a tetovált, mesterséges húsombusz, amit Ninszely sebészkuti kirakatában látott. Vivél az ajkánhoz tartotta a kezet, és tenyereit nyelagatta, míg a kéz tapogató, az alcát az arcát szilagadták. Az anyja most már egy másik kéz is feküdt. Sat többi, sat többi. Tehát itt van az a jelenet, amikor megalkotja Molly-t. Igen. A képen. És hát ez arra való, hogy elbűvelje e, ezért, e, Lady 3 Jane-t. Jane 3 Lady, mindegy. Hát plusz arra, hogy beleprogramozza önmagának tűvető általávaló kinyírás. Igen, Iken, igen, igen, igen, Bár ezt amennyire reflektel a külvirág, nem tudja. Igen. Vagy ezt így megúszhatja. Igen. Tehát létrehozza molly ezt nem is kell felolvasni. Uh, Látott már hasonlót, még gyerekkorában a scrollban a való álmodást néven emlegették. Még emlékezett a sovány puerto rikori suyancokra, akik az it-szágy lámpafényei alatt álmodtak valót. A megálmodnatának tüdes szalszá szalszát roptak, a bámészkorok meg ritmustra tapsoltak. De ez akkoriban egy szerkentjükkel teli mikrobusz kellett, lezásul még egy orvodlan elektródas is a kis. Zseniális. VR. 90-es évek elején, 8-as évek végi VR, előadásokat, fotókat, stb láttál? Vagy e, ilyen szigrafi illusztrációkat? Láttam, Ugye Akkor hit mindenki nagyon abban, hogy a jövő a virtuális valóság, mint olyan. Ez a három darab polígonból összerakott kéz egy labdát, és eldob egy négy darab poligomból összerakott maska felé. Mindeközben a rendszer kezelője az egy kiürített... Ö, ö, ...úszodának az aljában áll. Uh -huh. Fején egy olyan sisak, amik az nagyjából annyi drót csatlakozik, amin a teljes intet át lehet nyomni Európával, Amerikában, és mindenki látja, hogy ez a jövő. Ez igen. azóta sem lett a jövő, de most már legalább közel ez hozzá. Ez azóta lett jövő, és zseniális. Ugyanúgy zseniális ez egész. Ez egy nagyon jó mondat volt. Hát, hát, ugyano... A kiürütett uszoda az annyira kell. Tudjátok, mert kell a kiürütett Hogy nem érjében mi hát, a fejét a, a Igen, hogy legyen egy hely. A Jeron Lanier, aki akkor volt fiatal raszta techno-optimista most egy közepesen hízott 40-es ras az utópiát már nagyon messziről sem közelítő csávó, nagyon izgalmas technológikus, mert neki egyszer elatták ki a nem jött be. Hát, ez jó, ez jó. Ez viszont rohadt fontos rész, tehát meg meg itt és olyan minden felvető. Hát, létezik egy, egyáltalán nem technikai, hanem pusztán agy, vagy pszionikus, vagy nem tudom, hogy milyen képesség alapú, ilyen képesség, ami... Hát, hát nem fizikai, de ezért, több ember is kell hatni hát, a változás előadása, előadása előadása. Igen. Implant. Van, a fővel, implant tehát amit a poetorikai fiúk csináltak, én azt úgy képzelem el, hogy az elektródásokat feloszták a fejükre, és ugye a azt mondja azt, hogy eh, amikor, eh, a, eh, amikor ébren vagyunk, akkor egy közös valóságot álmodunk, vagyis vagy egy közöst, és, és északal meg a saját valóságomba fordulunk bele. Itt valószínűleg az lehet, hogy ker a azt rá, a fejedre, és tényleg ami az aljadban van, azt tehát úgy hogy a mi -e agyunkba, ő belesugározza azt a dolgot, és mi látjuk. Tehát Én... egy közös valucinációja. Itt a projekcióval kérdés. Igen. Igen. Illetve a kisugárzott közös valósággal szerepjátékosról internetes koromban Viszont sokat értünk vissza. hogy a fejbe levő implantok megadják nekül képességet, vagy felerősítik azt, ami egyébként... Szerintem felerősítik. Azért kell drogot szednie. Tehát a drog, a drog az, amit leszintetizál, hogy ezt nélkül tudja hozni. És hogy és, és gyakorlatilag, ez egy tökéletes dolog itt a de ő, ő, ő a klasszikus Frank Sinatra, aki kimegy és énekel a, énekel a közönségnek. Tehát, nem Frank Sinatra, Frank Sinatra időben meghalt, mondok egy sokkal jobbat, uh -huh. a Pólanka. Uh -huh. Anka. Aha, most is úgy néz ki, 40 éve, mert valahol van egy képe a badláson, uh -huh. <laughs> két vicsárgyal egyébként. Aha, uh -huh. igen, igen. Na most uh, én szerintem azt történik, és ugye ezt történt, amikor elfogták, hogy van egy közös hallucináció, tehát mindenki ezt a hallucinációt érzékeli, és figyelni kell arra, hogy, eh, hogy eh, nem tudom, hogy ti láttatok-e már ilyet, nekem volt szerencsém, de hogy eh, vannak olyan optikai illúziók, lehet, hogy kéne posztolnom egyet a csoportba, mert vannak konkrétan ilyen oldalak, amit, ha nézel, akkor bekapcsol az illúzió, és valahogy ki kell magadat, hogy például ne állj mozgásnak az illúziót. A két igen, a igen. Sárv igen, igen. És e, valószínűleg a Riviera egy ilyet tud csinálni, de mindenféle segédeszköz, website, meg egyéb őrültség nélkül. Én e, a Düsám, akivel később szó lesz a üveg miatt, az kifejezetten ezzel foglalkozott, optikai illúziókkal, és hogyan lehet az emberi agyad becsapni. E, simán csinálni egy patakvízével, és nézed, és utána félrenézzel, és mozog a part. Igen, pontosan, pontosan. Ugyanez, ez a patakvíz talán ez a legegyszerűbb e, megoldás. Nekem volt szerencsém a e, műcsarnokban egy perspektíva e, nevű kiállításon lenni, ahol olyan lentikurális e, képek voltak, amik nem kicsi lentikurális lemez volt, hanem nagy, ami azt jelenti, hogy e, ha mozogtál, és tehát a feje mozgásod elég volt ehhez, ha felé mentél, akkor eh, kis böcsskódó ablakok illúzióját keltette. Ha oda mentél, rájöttél, hogy ezek valójában eh, eh, hadszövetű tárgyak. És ha elmentél annét úgy, hogy fixen tudtad, hogy ezek hadszegletű tárgyak, akkor végig hatszövetletű tárgyak voltak, amíg a teretben volt. Ha ennél elvetted a tekinteted, visszaállt az illúzió, és megint ablaknak láttad őket. Ez az optikai illúzió. Valószínűleg ő egy optikai illúziót tud létrehozni, tehát valahogy a lehető feramonokkal, lehet, hogy a gibson nem is érdekelt, hogyan, de képeket hozott az időben. Egyébként hogy nem olyan nehéz az egyébként. Pszichológia van, végzett itt mindenki, Mind? Mind Ó. óraként. N. Persze. <gülhatsz> hát, jó, de bölcsészképzésből jöttél ki, te jöttél ki? De nem baj. De nem baj, de feltételeztem. De mindegy, az, hogy az észlelés hogyan működik és milyen, milyen sarkokat vág le az agyahoz, hogy, hogy adott processzoron még a... hajtani, az egyik legérdekesebb dologat meg lehet hallgatni valaha. Terry játszott ezzel rengeteget, például a halált, azt csak a kapkányok, és a kisgyérekek látták, mert a kisgyerekek azok volóban azt látják, ami ott hall. A felnőtteknél bekapcsol az agynak a félrevezető mechanizmusa, és amikor a halál... Tudjátok, a használták jön. ezt? Egy, az egyik első megtévesztő geometriai használat a volt. Azért volt a kamuflázs ilyen éres vonalakból, mert azt érték el vele, hogy közelebbinek vagy távolabbinak látszott a hajó, ott a 10 méter is számít, mert egyébként 13 km kell megmondanod, hogy méterre, hogy milyen messzire van az előséges. Hát van ennek egy másik fel egyébként, a dezaurójáról beszélünk, uh -huh. hogy uh, van a távmérő című uh -huh. eszköz, az, az, az, az, nagyon egyszerűen van egyik szem, kinéz kb. Egyszer, uh -huh. egy, egy, egyenesen, uh -huh. másik szem kinéz egy lencse keresztül, uh -huh. középen egy állítható a Hogyha folyamatosan tudod beállítani a cuccot, hogy a csatai úgy folytódik, hogy van és Aha. nincsen sehol elcsúszva, Aha. Aha. akkor pontosan a a második lencse, második lencse beletársával leolvasok azt, hogy hány Aha. méter, elengedjük a torpedót. Igen, igen, igen. Valaminek a körvonalai, bizonyítanak a szögei, igen. és abból a távolságból, azon az időn hullanzó engem, az, hogy merre megy egészen, és itt van a tatja vagy itt, Aha, így van. akkor ez ember életeket jelent. Így van. ez hát ember Közben folyamatosan repülnek a torpedók. Nem tudom, hogy a Gibson mit gondolt, nem tudom, hogy gondolta bármit. Tehát tételezzük föl, hogy ez egy olyan implant, amivel itt még kis kellett, itt meg már csak drog, ahhoz, hogy embereknek anyába tudjon teleportálni. Vagy hát, tehát tulajdonképpen ide bejöhetne bárki, aki csak egy, csak a kelet képzelete. Közben Molly kisétál a képből. Ö, többek között nem azért, hogy egy viszonylag nagy nyomjon bele a mert még szükség van rá. Na, most jön egy olyan rész, hogy, hogy itt, itt csak egy mondatot húztam alá ezután. A, a frigy a leírását? Nem olvassuk fel. De, olvassuk. Csak azért, mert a lányarca ahogy váratlan bukkant fel, mintha csak rivire vetítette volna ki. Apró kezel, melvét finyezett karfaját markolta, előrehajolt, az arcán kéznek úgy feszült figyelem tükröződik. A lány sötét szem az általános oldalt, a színpadat kémlelte, Szível a korca feltűnő volt, de korán sem gyönyörű a áramcsontjai furcsa egy törékénynek adottak, határozott van alul széles szája pedig különös ellentétben állt, madárszerűen keskeny, tággyukó orrával. Aztán eltűnt, belevezett a páhajó közt a nevetés és a gyertyafénytárc hullámába. Gyertyafénynek! Úristen, gyertyavadi! Nagyon durva, durva, az űrben vagyunk, itt jöntek a kagylók. Hagyjanak kosárban, idehozzák a tonhalat, idehozzák a nevelt állatot, amit itt vágnak rennünk gyártjában is, hogy lángítanak. Ez a gyártjegyzés leghajtebb dolog, amit 100%-ért tudsz venni. Tetején pazmállapotú gáz van. Valaki dohányzik, mert fel az útinét pazarlás egy gyűrállomással. Igen. Ez lehet, hogy megint csak azt jelzi, hogy, hogy mennyire egy fontos helyhez, hogy itt hogy értelem? Ez, ez az egész, egész egy agymenés, de geniális agymenés. Tehát ha, ha lehet pazarlást mondani a világra, ez a szabadpart az. Ez egy ilyen modern laputa. Igen. Több ez, mint laputa. Ez, ez a leszadása annak, hogy mi van ott lent a Mert valószínűleg abból, amiből ezt megépítették, abból helyre lehetne hozni minden szaltot lent, mm. de már senki nem akarja. Azt hiszem, a pucs van ott elhangzott. A La Stix-el, amit láttál valaki, no. ilyen, ilyen szépkorbos no. repülőhajós miteszt, abban van egy ilyen, amikor a Plusz cégnek a még rosszabb nagyasszonya, az így a kétfőnős egy ilyen luxus ebédet látja vendégül. No. És így mondja, hogy kóstold meg a halat, nagyon finom, egy ilyen hal kilójának megtisztításához száz liter elsődleges vizet kell elhasználni. Mm. És egyébként a Földön az emberek másodlagos és harmadlagos vizet íztak, ez a hányszorot tisztították. Ja. Ja. Ja. Amikor először olvastam a következő ott azért emeltem ki, akkor nem tudtam, hogy ezek a márkák még. Aha uh, Szituáciáról, háttérről, uh -huh. Miskolc város és sok mindenről mond el még uh -huh. ez. Felnézett és a desiderát a méreg drága boldjait látta uh, Gucci, Chuyako, Hermes, Liberty Egyrészt nem tudom, hogy a másodiknak a Chuyako, az micsoda Ez egy ételmények, amely márka van ilyen vagyok tisztában A másik, amit úgy éreztem, hogy ezt érdemes le, ez a Liberty uh -huh. Of London, ami uh -huh. Egy uh, Pisszokrégi épületben van Londonban, Aha. a Fenwick mellett. Aha. És ők arra ébredtek rá oly sok minden mellett, ilyen nagyon virágos uh, anyagprintekről Aha. híresek, hogy nagyon nagy nyíns van itt most a világháborulat. Aha. Aha. Az emberek már bármilyen anyagot hogyha hozzajött, akkor örülnek. Ez az, az, a, az a korszak, amikor az ejtőörnyősek elrakták az ejtőörnyő semmit, mert majd remek uh, mennyi az lesz belőle otthon Jane-nek. És akkor Liberty of London elkezdett uh, olyan uh, anyagokat gyártani, amik igaz, hogy alapvetően lisztes készültek, de csak virág volt rányomva, uh -huh. mert virágot rányom nagyon durván nem drága. Uh -huh. Uh -huh. A mai napig virágos printekből élnek. Uh -huh. Így a divatról ezt be kell dobnom, hogy azt tudjátok, hogy a Bombard az miért menős? Ez volt a bombázó Igen, ez így van. És hát miért menő? Attól, hogy a bombázó pilotám volt, és ha a teherautósok lett volna, vagy tankoson. A rengeteg maradt a, hát a háború után, is. nem. Birább... A az én sofőrn azt a volt, a... A... a jeep pilótám biztosan Igen, de a bombay csak miért volt speciális? Azért, mert Amerika sok áldozatot hozott a második világháborúban. Többek között két ilyen áldozat volt, ami nagyon fontos volt, ezt el is mondtam már valamelyik adásban. Az egyik áldozat az volt, hogy a ruhanyagokat jelentősen meg kellett vágni. Úgyhogy például a fürdőruháról ki lehetett hagyni ezt a részt itt. Így született a bikini. A másik áldozat, amit kellett hozni, hogy megtiltották Amerikában 1941-45-ig a zsebek varását, mert az pluszanyagot jelentett. De ez nem vonatkozott a katonai ruhákra. Például a bombázó jacky amely ami egy jó meleg, sok zsebben ellátott eszköz volt. Ezért, aki tehette, szerzett, mert a zseb, hát bele kell tenni valamibe a stuszkulcsot, meg a mit tudom én a kapanyanettet, valami... <tos> <tos> A Spectrum 6 diszkövérés műsor a kedvenc, amit hogyan jutunk el apró dolgokból, nagy dolgokból, végésből, hogy a... Az BBC, természetesen. Connections. Connections, 40 éves. Ó, te jó Isten, az a komok színűzze a, a kocsét nagyon köszön, angolfa, a, a zenekre. Csúlyan fogok felé. Igen, <laughs> o, igen, isten. igen. És a... Akkorban így fekültem, jó Isten, jó Isten, jó Isten, hogy ennyi minden szemnek, és így megkapott. Megkapott a zsari előző. Még ma is kurva néz végig cuttingadni, az, hogy a... a, a 1648-as írföldmérésből így következett Hollywood. Minden bizonyja. <gül> Ez nagyon hasonló a... James Burke-hez, a komához. James Burke, róla beszélünk, Akkor a, a, a kérdésem, nekem mi az Isten? Igen, igen. <gül> Jelenkoromban láttam a műsorait, akkor rögtön először a magyar nyelv, a nyelv, a nyelv, a nyelv, a hát, a mondjam, a nyelv, a nyelv, so, a a nyelv, amikor visszatért a szoba Braun házi mozián, a képernél felfényet. Fémszerű fém pánákra dülő japán posztár jelent meg rajta, akit egy látogatottal a lipartel éppen németül hallgatott. Kész figyelt a képernyőt héten, kék interferencia csíkok, fülészfagai lepték el. Kész BB elment az összet, haver, a hang vontatott volt, ismerős. Uh, brown. Braun. Igen. A Brown-nál ragadjunk egy kicsit meg a németnél is. Igen. A Braun az a klasszikus, a Johnny I. Watt Dieter Rumsfeld a Braun. A Braun már több volt egyébként, Igen. két itt még de, a házim is van. ez a klasszikus designer Braun, a legjobb ha? korszak annak a cégnek. Ha? Igen, igen. És ezt szerintem már legalább kétszer elmondtam, de mindig el kell, ez nagyon fontos, hogy... Ők találták a jövőt akkor, csak de nem az lett. Igen, itt ugye most az történik, hogy Lonizon képében megjelenik Wintermühlt, eh, és lebassza, hogy miért kezdett el keres élni, mert eh, itt felfedezte őket mindenki, aki felfedezte potenciálisan. És a másik, amit, amit ide akartam mondani, a, az a németül beszélgető riporter. Aha. <laughs> ami egy egészen bájos dolog, azt feltételezni, hogy nem angolul beszélnek valahol. Igen, Igen ez tényleg nagyon bájos. Egy, és két japán hát... poftán németül kérdeznek. van. Egy-két-három éve néztük karácsonykor streamen, természetesen a berlini CCC hacker konferenciát, az is a kvíz részt, ahol valaki megállapította, azt mindenki németőr beszélt, az pont egy olyan részt volt, hogy The language of the internet is broken English. Igen, igen, ez így És lehetett ilyen ez az összes poént. És ez nagyon sapidót mondtam hogy ez Igen, igen. a ceu amikor jártam, akkor mondta a CEU talán, hogy official language is bad English. Igen. Ilyen, világet, ah. A világát a legtöbben beszélti el, nem a Viszont ez még imtikájú, van egy hétköznapi talpasi internet, ugye a, a, a tárgyak közé nagyobb, mm -hmm. mint manapság, ami nem annyira ugyanabban mm -hmm. a mint a Matrix, de például meg lehet hekelni a tévét, meg lehet a egy olyan ami a kínai. Abszolút, abszolút. Abszolút, e felé haladunk. Ráadásul a hekertőről csinálnak ilyen eszközöket. Hát internet of things. De a másik az, hogy egy, hogy ilyen világ vagyunk, és ez később is bizonyíték lesz, hogy e, valahol írja, hogy ő mindent lát, mert mindent vannak érzékelők. Amikor, e, amikor azt írja, hogy felen írja le a világot. És ami vicces, hogy erről nagyon sokáig nem gondolkodunk. Internet of Things az egészen sokáig egy ilyen pozitív dolog, ami tűnt. Aztán most kezdték el megírni azokat a novellákat, amikor a, a WC-t befúja a főnöknek, hogy terhes vagy. Hát, nem ez kemény. Voltak még egy egészen primitív Filip K. Dick novellák, vagy az UBIT-ban, ahogy hogy beszél az ajtó, hogy dobd be a pénznek a neveket Hát, szép. Nem, nekem tényleg. Na, menjünk még egy kicsit tovább, jó? Nem tudom, mennyi az ő. De most éppen nem. Aztán megállt a négycímű teszta között, szürke, szápa bőr, pantalló, és zsebé kezekkel. A pantalló szó, ragadjunk meg egy. Igen, egyszer, Pantalló. Kezett. Szürke, szápa bőr, pantalló, és zsebé kezekkel. Szápa pa bőr, pantalló. Szápa bőr, egy -egy, pantalló. Nem képzeltél, szóval Svájc? Meg egyáltalán e -egy. a szápa bőr, milyen mennyi. Még a azt Mit és hogy dörzs a lábak között. Így És első magasztunk. kb Látom, látom, hogy egy drágatsz, de szándékos úgy van összevarra, mint egy ilyen bőrnadrág, Aha. Én ekkora öltésekkel igen. sárga, nem is egyforma öltésekkel, igen. sárga a cérnában. Igen, igen, igen így van. És folyamatosan sétálod kell, hogy maradjon a nadrágok. <laughs> Léleg. a <laughs> Most ugye visszamegy ez a két uh, dílerhez, vagy hát egy nehéz megmondani mihez ilyen uh, társasági lényhez, és itt van ez a mondat, ami annyira tetszik, épp meg megvárod? Vagy te is lehetős onlál? Tehát egy biszex uh, eseményre invitálják, Ez annyira 80-as évek, de annyira. Ö, egy, egy picit előrébb ja, ragadné, meg bocs. Ö, még Lonizon akarom mondani intervjút, bassza le készt. Ez nagyon-nagyon cuki módon igazából, de nehéz komolyan venni. Uh, Sátoros, soradatosra. Mennyire számít a Mr. case nek Ne hűsd magad tovább. Ismertem a te Lindádat, haver, ismerlek minden Lindát. A Lindák nálam sorozatgyártmányok. És akkor ő még magyarázza tovább, de a Rát? Lindák nálam sorozatgyártmányok. Ez hát? egy nagyon jó mondat. A, uh -huh. Ami gondolkodásra mond -e valamit. És a is elmond valamit, már megint. Igen, igen, igen. <gül> hogy a darasakra mindenképpen visszatérjek. Na szóval, itt jön ez a rész, amikor ugye visszamegy a Ketház és invitálják, a, a nem tetszik, hogy Megvárod, vagy te is tetusolnál! Nem köz, egy kis segetseget szeretnék, pont! Kéz félretorta a fiú karját, és belépett a szobába. Sehol nem mondta, hogy a karját látette. Viszont tudjuk, hogy odajött hozzá, és ilyen megérintette valahogy úgy, hogy gyere, és akkor együtt csinálunk valamit. Egy picit felhangosodott a szakszal a zene? Igen, igen, igen, igen. Vagy a, a kötelező fang. Igen. És hogy a lettek a fények? Igen. Hát, ha elmegy velük tusolni, ott összesen 5-6-7 lyuk hét. jelen lesz, amivel mindenki dolgokat csinálhat. És hát az embereknek jó. De ez nagyon erősen 80-as évekbeli szexkultúra. <laughs> Hozom a Honda tripedet. Milyen istennyire az a triped? Mopedet még értál. három a motorin. Hááá. De egy olyan háromkörük motor, ami nem megy gyorsan ez a cserébe. Igen, igen. A cellás kipufogóról kondenzvíz cseppek hullottak, ahogy a kromozott lengés csillapítókat. A nyugvó piros üvegszálás karösszége belengett. Hú, vacsus. ez a chipi hal. A még a nem lett van a szükség. Igen, hát erre van ahogy a krómozott lengés a nyugvó piros üvegszálas karosszéria belenged. Úristen, ha mindent ilyen résztességgel olvasták, akkor mi mindig, mindig első oldalon tartanánk, hogy hogyan sodorja a szemetet a szél. De. De itt volt ez, be kellett az van. Nem egy 8000-es és visszajöttünk. Van két mondat, ami azért ott maradt 6000 környékén. Aha. A virágmintes Kovácsotvas cigarémcső az üveg. Ürben... Ezt, ezt hoztam oh, én is alá. fel. Ezért, ezért lesz a izét ezért a papírkosarat. Vagy a szövetkosarat a szüvetkosát! de itt egy olyan csigalépcső van, amit írt és mond, hat emeletet megy le rajta. És képzeljétek ez valószínűleg egy olyan csigalépcső, amiért párizsi áruháznak lehetett a csigalépcsője. És szétszették és felhozták. az a csigalépcső, ami nem zavarna itt egy házban? Igen, vagy nem tűnne a embernek? Igen. érted? volt, csigalépcső. Bármelyik is lehet, hogy egy 19. századi ipari Igen. Simán és elvitték ide, és tudjátok mi az, ami először eszembe úrik a szárnyas felvadász. Ott voltak ilyen versők. Folyamatosan csöpög a víz, sötét van, és Árdeko ipari belsők vannak És ez egy árdeco ipari Most ez melyik évben is írta? a is és melyik is írta? meg a szányos Ugyanabban, másrészt meg a... Úristen, ma megnézem, érzem a sorsomat. Én megnézem a a békát <gül> <gül> Mit is forgatak És akkor akkor azt kelenföldi ja. erőműben? Az, ez az épület egy ilyen. Hát, ha az a vezérlők ezt mondanák, itt lenne, nem tűnne fel. A másik pedig az érezte, hogy ott zsong a levegőben az üzlet. Érezte egy ilyen tök... Ez rú... volt az igazi helyi akció. Nem a rúzsülvel, csilicságrik küszöne, hanem a valód élet, a kereskedelem, a tánc. A kevert vendégcselekmények talán a feleleltett turista, a többiek szigetlakók voltak. Gyönyörű. Úgy gyönyörű hagyom. Fantasztikus Milyen nemű partnert kíván lázadunk? Nőt, Nőt válaszolta két automatikusan. automatikusan. Igen. 30 szám. Telefonáljon, ha megfelelő. Úristen. Isten! És el tudom képzelni, hogy lent van egy ilyen központi egység, ami van egy ilyen kandó, és felhívod a központ, és bemondod, hogy nem megfelelő a frau. És vele, vele, ha kívánja, előzőtesen megtekinteti különleges szolgatásaink kínálatát. Ez pedig egy laminált papírlap, amit lézeren nyomtatták ki. Fontosan laminált papírlap. És különböző izé, fajtájú nők vannak rajta, meg halat meg utányúcsadó. És amúgy persze itt keverjük be azt, hogy ez egy olyan hely, ahol Molly is összette a cyberware a pénzt. Várjál, százmozott ajtók mindenfelé, és csent, akár egy drága kínika terméjében. Visszatér az a kínika, ami még a könyvelein volt. Igen, De... csak az egy, egy high-class hely volt, ez Igen. pedig annak a 4-es a a, a, a 6-as kocsmának a szabad parti megfelelői Igen, Igen, pontosan. pontosan. Mágneses zárnak, lófasz, mi zár? a lány felült az ágyban, automata sem volt. Most egy kicsit kitekintenék a perifériára. A lány automata sem volt. Látom is, hogy kábel is Igen, tehát a perifériára gyököne igaz ideig. A perifériána, itt a periféria, kell, itt, itt van, itt van a 125. Oldalon. Egyrészt igen, másrészt pedig azt nézzük meg, hogy, vagy csatoljuk ide azt, hát. hogy a, a mostani futurizmus, amely pont annyira zavaró is hiddetlen, mint általában. Éppen azt mondja, hogy már egy pár év, és teljesen normális lesz a roboszexuoltás. Dugjon, robottal. Igen, és robottal. És egyre több ilyen cikk jön szembe, pont ugyanannyian hiszek benne, mint az első után, de most ez az egyik ilyen hot topic. Igen, é, Kettő ilyen, tehát az pont... Ír, tehát, most utána pont ezt a robot, aki, aki segít a házkörül, és a gyerekekkel, meg az időséget tök jön ki jön, de szerződésben vállalja a amikor megbeszél, nem használja szexuális célokra. <há> igen, igen, Többé igen, igen. Ez egyik, a másik pedig el. A GPS jelenti. Ah, nem lehet, a, a, Biztos a, lehet, a, kell a, az más, meg kell csinálni. A Future volt egy ilyen része, amikor én uh, és Dender azért visszának ringben, uh, hogy a roboszenxualitást ember és robot közöten ismerjék, mert hiszen lehet ember és ember között, férfi és nő, férfi és férfi, szellem és ló, idegen az űrből és idegen zseni az űrből, de robot és ember között nem. Nézd, ez hogy a koroszi állam vagy a koroszi állam vagy a koroszi állam vagy a koroszi állam a koroszi állam vagy a koroszi a Jetsons állam mi a koroszi a a koroszi állam vagy a koroszi a koroszi állam vagy a koroszi állam a koroszi állam vagy a egy a a koroszi a koroszi állam vagy a koroszi az női ruhát visel, és ki van És És nagyon seggel. Kibermanifesztó, ideje. <gül> Ami tudom, de nem táz. Nagyon utálom. Igen. De a kibermanifesztó arról szól, hogy amúgy vannak dolog, amik a harmadik nemhez tartoznak, és nem kell nőnek lenniük. Megvan a harmadik nem egyébként? Igen. Nektek megvan a harmadik nem? nem. Na, hát e, szerintem ezzel fejezzük be a mai session egy nagyon izgalmas történet, amikor e, a 1492-es évtől fogva Európaiak rendszeresen túlnéztak eh, az akkor Amerikának nevezett földrészen. jobban nyomultak előre, elérték Észak-Amerikát is. És ott eh, találkoztak indiánokkal, ami véres konfliktusokba fulladt. De azért valamilyen alapszinten megpróbálták megérteni őket, mert például nőt nem hoztak magukkal, és voltak interakciók. És amikor eh, indián társadalommal találkoztak, volt ott egy effekt, amit úgy hívtak, hogy szolgái voltak egyes indián aristokratáknak. És az első fordítások szolgának fordították. Később, ez nagyjából senkinek nem tűnt föl, aztán az elmúlt pár évben jött egy indián e, e, antropológiai e, re, e, újra megtalálás, és akkor előkerült, hogy hoppá, ezek nem szolgák voltak. Az eredeti indian három nem volt, és nem kettő. A férfi a nő, és a harmadik nem. A harmadik nem, az férfiak voltak, de nem férfiként viselkedtek, hanem nőként viselkedtek. El is vették őket. És őket még neki durhattál? Igen, igen. Ők, tehát tulajdonképpen a orális szexet végezték, de ez, ők olyan, olyan szinten harmadik nem voltak, hogy senki soha nem tekintett férfiként rájuk. Nem örökölhettek például a férfiágot. Nem írlette meg őket fegyver, mint a férfiakat. Női ruhákban kellett járniuk, és ők effektíve egy másik nemnek számítottak. Ha levetköztették volna őket, ahogy a spanyolok valószínűleg megtették, látták volna, hogy fütyűk van. De ennyiben feleltek meg ők a férfinak. És az indián társadalomban ők teljesen Teljesen jogosan egy harmadik nemet képeztek. És ez nagyon nehéz fölfogni, e európai adja. Ez igen, hát minden ilyen indiai nemdről beszélünk, mert az elég sok fiatal. Gondolunk a Nem, nem, nem, ez Észak-Amerika, és széles körben elterjedt volt. Igen. Tehát például az irokézeknél volt ilyen, a is. Itt eljutottunk addig a mandi, hogy a gender mint olyan, egy szociális konstrukció. Igen, igen. A egy nagy magyar szó nem volt. Igen. <laughs> a gender szép Most már igen. egy szó és a kibermanifesztónak a szerzőnője az erre döbbent rá, és ezt labogható, hogy <tall> <tall> Peter, mondta, <Montes> szeretel azt a szöveget. <tall> Nálam jobban. Igen, annál jobban. A gender... a, a, a, a manifestó az egy olyan... A, a, a, olyan szöveg, ami a nemeknek a szerepét a, onnét kérdőrezi meg, hogyha van egy olyan domag, ami nem talán, mert kibernetikus, tehát nem a anyam született, hanem valamelyik oldalon van, annak szükséges -e nemet belelátnunk. Tehát például a e, házrobotban, ami elvégző a és lássuk hogy nem, nem is kell, hogy embernek nézeki, ki, tehát nem kell, hogy antropomorf legyen, annak szükséges -e fekete szolgáló e, lány ruhákat viselnie, vagy nem. Ezt nem tudom, hogy például a számítógép mindig így őnek vettem, hát haber, meg minden. És ehhez képest pedig a nagy a számítógép, az mindig nő hangban profáziáltál, kéve volt. Attól fogjuk, hogy a. A nő című filmre a Hör. Igen. az elején megkérdezed, férfi férföld és nőtt választ? Attól függ, hogy milyen rendszerben gondolkodunk. A kortán a nő, meg úgy általában. A flexibus, a sodán nő. nő. Igen, csak ez valószínűleg az, hogy ez, ez abból a nyelvben is gondolkodásunkból adódik, ahol a tárgyaknak is nevei vannak. Nem. Nem, nem, nem, nem. Egyetem szerintem egyáltalán ez nem, nem egy nyelvi kérdés, hanem egy társadalmi kérdés. Uh, mint Egyetem ahogy a... Or, or, az az a hajókat, az a Igazából, igazából, Azért, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert férfiak voltak a hajókon. Ne viccadj, nőt hajóra vinni az egy olyan dolog volt, ami rossz szerencsét jelent. Megedettő a hajónak még nem köteleződő nem bűnök lányát. Csak ettől... De még ez ez... Ide lehet persze indógerván indulati nyelvekben benne van, de azért a gerván nyelvekben sok benne van, mint ez De a nyelvi nem, mint olyan, az nem egy kötelező eleme nyelvnek. Nem, magyarban sincs. P például. Úgy hívták ezeket a indiánokat, hogy két lelkű a a Spirit, Majd felrakom az oldalra, Meg a hervéi szöveget is akkor. Igen, igen, igen. Illetve még egy dolgot hoznék ide, hogy azért kiemelkedjen. A, a, a, az ja. a, a rózsina eleme az uh, mondjuk sokkal, sokkal inkább irraszt most kérdés szerintem, mint amennyire egy gender kérdés. Ön szerintem mind a kettő egy kicsit. Uh, az biztos, hogy a fenneke van, és hogy nagy feneke van. Tehát érted a robot? Tehát ennek a robotnak a feladata az, hogy edényeket pakoljon, terítsen, főző, miért kell ehhez a dologhoz. Tehát még értem, hogyha több kezem van valahol, tartja őket, és mondjuk ők a fenekében tartja, de nem szükséges. Semmi, se, nem szükséges, hogy bármilyen módon a női legyen. A férférben a, a, a bartender robotok lenni. Mai napig el lehet követni ezt, hogy van egy többkezű robotod, aki egy bárban áll, és... Ötödik ellen. 4-kézzel... Kér egy még egyet? Egy egy pontosan. Így van. Ugye a Fallout játékban is ugye 80-asokkor <suk> a robot, az egész Fallout az 50-es években Ugye e a homokos pároknál van az, hogy a gender... Tehát ugye a feleségem ezzel foglalkozik, a gender eh, eh, szempontból nagyon világosan az a nő, nem az, aki tudnak megdugnak, ha ha megdugják egymást is. De nem eh, szokták váltogatni? Vagy de, de van, van, van, aki váltogatja, van, aki van állandó. De az a nő, aki a házunkat munkát végzik. Ennyi. Hát, azt sokkal többször meg De a ezt nem be. a legelső évadában a kísértett járt házban volt egy ilyen, Szintén egy szellem, aki a házhoz tartozott, a Vörös Házvezető nő. Há? És azt oldott nekem, és is, hogy amikor a, e, a fasz interakciózik vele, akkor, akkor ilyen tövös vörös, 20 évesként látja, amikor pedig a háziasszony, akkor pedig egy ilyen élettes, ötvenhez közeli, ráncos vörös nőként. És ez akkor volt vicces, amikor egy szempontokat váltogattak is akkor beszélget a házon és nem haszták őzi, vörös hozzá. Nyomok egy gombot. Szervusztok, kedves halvatok!